Egy rendhagyó kezdet, és két lassan már-már már megszokott vendég. Mégpedig Pilu, aki német van, valamint Kelep, aki Rácz Viktor. Sziasztok! Ismétel ez meg, légy szíves, mert nem hallották. Szervusztok! Na igen, valahogy így képzeltem. Egy szó, mint száz. Valami nagyon botrányos dolog történik az oktatási minisztérium környékén, Igaz? valami rémálomszerű. Legalábbis ja. így tudom. Azért blokkoltam csak, nem azt hittem be fogják olvasni, ő fölhívottan. Ők, a... ők, ők meolvassák? Nem ők. Hanem a... akik megölték Kenit. Így van, Szemetek. így van, így van. Na, akkor olvassam, ne, ez ezek szerint a hír. Hát ha ők nem olvassák Na, be. Hát akkor olvasom én. Jó. Hét év után ismét visszakerültek a szientológusok a Magyarországi Pedagógus Képzésbe, a Júliusi OKM Pedagógus Továbbképzési jegyzékben már szerepel... Hogy, hogy visszakerültek? Valahol benne voltak is. elkerültek? Ettől féltem, hogy így be fogsz kérdezni egyébként, még ezt a cikket olvastam, Ez elég kiterjedt cikk, és szerintem biztos ö, ö, lesz, lesz benne szó arról, hogy vissza... szientológusok az állami oktatásban. Csak most ezt így röviden. Tehát, hogy így, így kedvcsinálónak, nem tudom, mihez csinál ez kedvet. Magyar közoktatás az nyilván nem. <gül> csak nem szientológus az illető. Szóval a szientológusokkal kapcsolatban elég szélsőséges nézetek uralkodnak. Például aki szientológus az nagyon kedveli őket, de aki nem. <gül> az annál kevésbé. <gül> az annál kevésbé. <gül> e, és itt most a hangsúly nem az annálomban. Szóval. <gül> mit hagyunk róluk. Tebben az érdekes az, hogy az oktatás és kulturális minisztérium április 6-án elfogadta a Ron Habard nevéhez, egész pontosan El Ron Habard nevéhez fűződő tanulási technológia módszert, amelyet a jövőben a pedagógusok továbbképzési programjába beépítettek. Az igen, az igen, tehát Szientológus szisztéma a pedagógusok továbbképzésében. Ja, ja, ja, az ja, nagyon Az is Majd kommentálom, és tényleg próbálom ebből a, a magát az információt. Ö, a hírben az nincs megemlítve, hogy Ron Hubbard a világszerte vitatott szerepű több európai országban vallásként el nem ismert szientológiai egyház alapítója. A közlemény úgy fogalmaz, hogy a tanulási technológia 1964-ben el Ron Hubbard, Hubbard kutatásai alapján született meg. Uh -huh. A hírben az áll, hogy a minisztérium határozatban biztosította az alkalmazott oktatástan Közép-Európa oktatási KHT munkáját a pedagógus továbbképzési program alapításáról és indításáról. Ö amit, amit, amit, amit itt előadott nekünk, pár hónappal ezelőtt a, a, a Mikola István, hogy itt a szientológusok, és hogy itt vannak a nyakunkon, és hogy most már, már már, már itt nagyon-nagyon konkrét személyi összefonódások is vannak a kormány, meg a Szientulús Egyház között, és akkor így nagy hangon röhögtünk itt a stúdióban, hogy micsoda állalatság ez, ugyan már! Na vég, végén igaza lesz az öreg. ez a, ez a hogy, hogy erről, erről, a, erről a jelenlegi kormányzatról erről Erről semmi, hogy mondjam, semmilyen elképzelésünk sem lehet túl vad, túl elrugaszkodott. Tehát így bármit is gondolunk róluk, az így jó eséllyel igaz, hogyha meglehetősen megbotránkoztató és felháborító. Na most már önök világosíthatok fel, legyetek kedvesek, mert hogy gyakorlatilag arról van szó, ha én tanárképzőbe megyek, vagy pedagógus képzésben veszek részt, akkor tanulhatom a szientológia módszerét. Vagy most hogy, hogy néz ez ki? Vagy hogy ők alapítottak egy iskolát és ők akreditáltak? Nem, nem, nem. nem a, hát én úgy tudom, hogy a Ron tehát hát ugye neki van egy ilyen könyve, ami az egész... Dianetika... Dianetika... Dianetika... Most miért nem tudom kimondani... Dianetika... Ugye mindent, Dianetika! Nem Dianetika? Nem. Nem. Dianetika? Igen. Jó, jó, jó. Igen. Tehát a Dianetika című könyvében, ö, vagy, vagy legalábbis az, nem abban a könyvben szerepel egy szekcióként ez a tanulási módszerek, vagy pedig egy külön tanulási módszerek ö, tanulmánya jelent neki, meg ezt én nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy ezt a, ezt a, a módszert ö, ö, egy ilyen, ö, hogy mondják ezt, egy ilyen kere, vagy ö, képzési ö, csomagként. Én nem tudom, hogy ezt ö, azt hiszem, hogy nem ö, konkrétan el kell végezni a minden pedagógusnak. Ez egy pedagógus továbbképzési ö, jegyzékben fog szerepelni. Ha ugye? akarsz, akkor is teszel benne, ha nem, akkor hát nem. Ez igen, nem így megy. Hát ö, igen, azt hiszem, az hogy erre láttam pro és kontra ö, ö, ö, hát nem, bizt, véleményeket, mérveket. Ö, valaki azt állította, hogy ezt, ezt, ö, ezt föl lehet venni. Nincs ebben a cikkben benne ugyanis. Ö, azért az, a... az nagyon nem mindegy, tehát várjuk. Mert... <gül> hát szerintem azért mindenképpen hírértéke van. Tehát ha csak egyszerűen fölveszik a jegyzékbe, és uh, pedagógusok bemennek, és ezt, ezt, ezt, ezt elsajátítják, ezt a képzési módszert, majd visszaengedjük őket a... a... a mert akkor közé, a Értem, értem, azon gondolkozom közben, hogy miért kell nekünk a a, a dienetika ö... Elméleti az egyáltalán kötni a tanárokat, bár, bár, bármennyire mennyire, Hát nem elméletéhez kötik őket, hanem a gyakorlatában. De akkor úgy, kell... tűnik, hogy úgy tűnik, hogy a szívem idégoztak hebegeg... egy olyan tanulási módot. Persze, persze, azért az... hatékonynak látnak ott fönn a minisztériumban. Ugye, erről, van hát szó. erről van szó, igen, de, az, de sokan támadják, hogy itt ö, nem, nem jelenik meg a, vagy a szientológia egyértelműen, ők így próbálják különvenni, hogy ez a módszer, ez nem jelenti a szientológiát, ez nem jelenti a dianetikát, vagy, vagy Ron Hubbardot, ö, de, hát, de hát ez nyilván nem így van, csak hogy ö, maga a módszer miben rejlik, tehát még mielőtt Hát ítéletet hoznánk, azért azt azért meg kéne nézni, hogy maga a módszer, amiről itt szó van, az mit takar, mert ha azt takarja, hogy este lefekvés előtt tett föl a ment a füledre, és sűrű hallgass, de egymás után a tananyagot, akkor nem hiszem, hogy kivetni a lóba. Azt mondja, hogy a azt mondja, hogy a habardi módszer lényege három pontban összefoglalható. Egy, képekkel, illetve ábrákkal, diagramokkal kell a tananyag elsajátítását segíteni. Kettő, a túlzottan összetett elméleteket részeikre kell bontani. Az így kapott kisebb elemek több egyszerű lépésben elsajátíthatók. Három, az ismeretlen szavak jelentésének tisztázása elengedhetetlen. És az a szientológusok jöttek rá. Hát erről, hát erről irányos. beszélek. Igen, ez hogy geniális, ez brilliáns. Tehát ez a szientológusok rájöttek arra, hogy az ismeretlen szavakat tisztítják. Igen, igen. Hát ennek semmi, semmi közel jó... habárt hoz, tehát valamilyen az egész furcsa, tehát amit. Amit én, én, én, ha egyszer volt egy ilyen nagy vita a, a, nem tudom, az indexen, valahol egy, egy blogon, hogy ö, talán a tótavén, én nem tudom, mert a szientológiáról, de valami ezer valahány kommentel, ez ment het, hetekig, és volt, aki a szientológiát támogatva, védve megpróbált a hozzászólni, és én, én igazából onnan informálódtam, régebben is hallottam, meg elolvastam egy-két ilyen vicces eredettörténetet Xenuról, meg mit tudom én, de... de Szóval én innen, innen ö, informálódtam, és azt, azt nem értem, hogy, hogy ha ez a módszer jó, akkor mi nem lehet ezt a módszert használni, egyébként teljesen triviális dolgokról van szó, tehát én nem tudom, hogy az oktatás vagy a pedagógusok ezt, ezt, ezt nem tanulják-e bármilyen más formában most. Viszont akkor, akkor, akkor miért kell lesz hozzákötni a, a szientológiához, mert a szientológiával szerintem sok minden gáz van, de én úgy gondolom, hogy ez. Hát lehet, hogy csak te kötöd hozzá a fejben. De nem, nem én kötöm hozzá, ez a maga a Lehet, hogy a, lehet, hogy a sajtó köti hozzá. Tehát például ez a cikk, ez így jelent meg. Ugye, hogy a társasága, tehát szientológia, a magyar pedagógus továbbképzésben volt a címe a cikknek. Um, És hogy jelent meg? Melyik újságban? Az, ez az indexem volt fönt, 15-én. Uh -huh. uh -huh. Magyarországon, azt mondja, vannak ilyen eltitolt kapcsolat címszó alatt egy ilyen kis bekezdés, hogy Magyarországon, neveket szerintem nem említenek. Mi, mi volt az a három alaszétel, ami az oktatásnak hát a így, akarja. Egy képekkel, illetve ábrákkal, diagramokkal kell a tananyag elsajátítását segíteni. Wow! Ez egy ez uradalmi! Ez, ez, ez, ez ezek nem uradalmi! Ezek az uradalmi! nem az uradalmi! Ezek nem uradalmi! Ezek az uradalmi! Ezek az uradalmi! A hmm. ah, kép, uradalmi! Ezek az a Ezek az uradalmi! Ezek az uradalmi! Átállítják, ugye? Mm, ravasz! A metológusok. <gül> Aztán arra is rájöttek, hogy a túlzottan összetett elméleteket részeikre kell bontani. Oh, oh, <gül> nem Nagyon-nagyon oh, oh, érdekes, mert eddig mindig azzal próbálkoztunk, hogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult összetett elméleteket, ezeket nagy egységekben zúdítjuk rá a diákokra, és nem értették. És kerestük, kerestük az okokat, hogy miért. Mi, mi lehet az oka, hogy nem értik meg, hogy nem tudják rendesen földolgozni. És Ekkor jött ez az Euron és azt mondta, boncsuk részekre, és megpróbáltuk, és, és ezzel az az adott, ez adott választ egy 2000 éves kérdésére. Taszikus! Apokalipszis részvénytársaság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 Magyar Oktatási Hírügynökség oldalán szerdán jelent meg egy hír, ami szerint új terlettel bővülhet a pedagógus továbbképzés palettája. A hírből az derül ki, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 6-án elfogadta Erron nevéhez fűződő tanulási technológia módszert, melyet a jövőben a pedagógusok továbbképzési programjába beépítenek. A hírben az nincs megemlítve, hogy Elron a világszerte vitatott szerepű több európai országban vallásként el nem ismert egyház alapítója. A közlemény úgy fogalmazott, hogy a tanulási technológia 1964-ben Aaron Hubbard kutatásai alapján született meg. A hírben az áll, hogy a minisztérium határozatában biztosította az alkalmazott oktatástan közép-európai oktatási KHT munkáját a pedagógus továbbképzési program alapításáról és indításáról. Én nagyon bizalmatlan vagyok a szientológusokkal, azt meg kell, hogy bajom nektek de ha ennyit tesz hozzá a szientológus egyház a magyar oktatáshoz hogy képekkel illusztráljuk a bonyolult összefüggő nagy tárgyköröket azokat bontsuk részekre hogy úgy könnyebben befogadható legyen továbbá továbbá mi is volt mi is volt még a nagyon nagy okosság Hú, az, hogy az ismeretlen szavak jelentésének tisztázása elengedhetetlen. Hmm, ez, ez, ez, ez még egy nagyon ravasz dolog egyébként. De pont De, ezért... eddig, eddig úgy akartuk elmagyarázni ezeket az ismeretlen fogalmakat a diákoknak, hogy ők azt anélkül értsék meg, hogy elmagyaráznánk a jelentését. És nem értették meg. És aztán jött Aaron Hubbard, és azt mondta, anélkül nem fogja megérteni, hogy elmagyarázod neki. Mondd el, mit jelent a szó, és megérti. És kipróbáltuk, és működik. Igen. Ha ezeket, ezeket, a, az, e, e, ezeket a pontokat be kell építeni a magyar oktatási rendszerbe, akkor nagyon nagy bajban vagyunk, azt hiszem, vagy ad ez valami pluszt. Én nem itt látom a lényegét ennek az egész hírnek. Tehát én, a, mondom, én szerintem szinte mindegy, mert nyilván nem ebben a három pontban áll az, az egész kurzus, amit ők mondjuk őt öt nyújtanak. Ez egy, ez egy a sajtóban tehát három pont. Persze, hogy valószínűleg a többi is hasonlóan ö, ö, magas röptű lehet. De, de a többi pontokra is. Én is egyébként. De itt én azt érzem inkább érdekesnek. Fontos ez, pont volt, tehát ezek a lényeges elemek. Kevésbé hogy... fontos az a használj krétát a tárgyaláson. Igen. Nyolckor igen, igen, igen, igen, az órát és 45 Igen. percig Igen, ez paperold a diákjaidat. <gül> ja. Ez nem volt benne. De ez nem biztos, hogy benne volt. Nos? Én, hát én, azt, én azt látom, hogy sok olyan fórum van, tehát ugyanebben a cikkben később ö, szó esik arról, hogy ö, van például a tanulás.info nevű honlap, vagy az oktatás vs ö, nevű ö, honlap, vagy a puska.hu. Ezek, ezek elég népszerű ö, ilyen tanulási honlapok, diákok. Ö, ö, körében, és hát ezeket így összemossa, legalábbis így fölmerül a gyanúja annak, hogy, hogy, hogy ezek valamilyen formában a szientológiai egyházhoz, vagy szientológus egyházhoz kapcsolhatók. És én ebben nem azt látom lényegesnek, hogy most konkrétan mit kínál, mert biztos, hogy nem Hülyeség teljesen, hiszen nem ő találta ki. Tehát ő ezt beemelte az egész dianetikában az egész, majd mint a habard, Beemelte a dianetikában, Nem a dianetikában. A dianetikát ő... is ő szarta ki. Mi az, hogy beemelte a dianetát. Hát ő be, majd te mondtál, hogy ezeket nem ő találta ki ezeket a, ezeket a nagy tanulási elveket, hát ezeket egyszerek. Mi az, hogy ezeket nem ő találta ki, hát ezeket, mi ezeket mindenki tudja, hogy egy azt hát mondom, ki, hogy derriálni kell. Mi az, hogy ezeket, nem ő találta még az is vicc, hogy ezeket ő találta ki, vagy nem. Meg az a kijelentés is így, hogy nem ő találta ki. Hát, hogy hát... Úgy értem, hogy nem ő írta le igen. igen világos, de hát most, euh, én, én, én, ezt, én ezt nem is értem egyáltalán, tehát így bemelt a dianetikába, tehát az egész dianetika, az ha én jól tudom, az igazából semmi más, mint, mint, mint, mint egy, egy rohadt nagy lefejése az embereknek, egy nagyon-nagyon durva kamusztorival. Na, de ezeknek vannak jeles képviselői, akik már egyre inkább részt vesznek a társadalmi életben, ha ilyenek megtörténhetnek. Én csak ebben ezt érzem, nem azt, hogy most konkrétan mi Konkluiz, a... Van vagy Giovanni Ribisi győzött meg téged erről. Hát van, van egy könyvem, ami magyar ö, szientológiáról így próbálja lelent. Két kötet jelent meg az egyik, egy általában a szientológiáról Magyarországon, a másik meg az ilyen összefonódásokról, meg ilyesmi. És ö, ebben is egyébként... Ö, Hubbard, mondta, Hubbard mondta azt, amikor még science fiction író volt, mert igen, az volt, hogy... Ö, hogyha. Nagyon... <gül> <gül> é, igen. Hogyha meg akarsz gazdagodni, ne céget alapíts, alapíts egy, Így van. Ti most egyébként attól féltek, tehát az az alap, alap kiindulási pont és az az alapfélelmetek, hogy ne, ne adj Isten beszivárognak az, az oktatásba hogy ezek a tanok, és akkor ha beírat a általános iskolába Pistikét kisfiadat, akkor nyolcadik elvégeztével ne adj Isten ennek az egyháznak a híve lesz. Nem lesz a híve, de közelebb lesz de a lehetőség e... ahhoz, hogy, hogy, hogy a fiatalokat így Figyelj, Itt igazából a szerintem a Szentológiai Egyház az ilyen elesett vagy elveszett emberek után megy, mint általában a média, vagy mit tudom. Én. Tehát vannak emberek, akik úgy, úgy viszonylagos céltudatossággal mennek valamire, vagy, vagy, vagy gondolkodnak, és vannak azok, akik céltanú bojonganak az ilyenekre, pedig elég ha hogy el a Központ, a már megragadták a karodat és behúztak. És hogyha, hogyha alkalmas vagy arra, hogy, hogy, hogy nekik tejeljél és elhidd azokat a marhaságokat, amiket ők mondanak, ami még mindig egy jobb alternatíva, mint a te üres életed, akkor, akkor ő akkor nekik nyert ügyük van, érted? Akkor, akkor te meg vagy. És hogyha, és hogyha ők az oktatási rendszerben bármilyen szinten, mint emberek, egyének képviselik maguk, tök mindegy, hogy mi a, a tan, mert a tan az lehet, hogy jó, mert, mert, mert, mert nyilván mondom triviális dolgokról, van. itt Jó, szóval jó, vagy jó. jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó tan, értem, Robi az iróniát, tehát hát természetesen ne, ne egy a mi lelkünket is fogságba, hanem. Nem az oktatási, az oktatási. Jó, de én nem ettől félek. <síns> én, én, én azt látom, hogy ezek a ezek semmi másra nem hagy csak a lóvéra. És ha megjelennek hát az oktatásban, akkor ott hirtelen az oktatási bügyében fog keletkezni egy luk, és a szientológusokat le fogják szívni a forrásokat. Tehát ez a szientológusok megjelennek bárhol a kormányzat környékén, attól is csak mi leszünk csóróbbak, ezt garantálom. ez, ez garantálom. Ezek a csávók, ha pénzt látnak abban, hogy ők a magyar oktatásban részt vegyenek, akkor ők abból pénzt vesznek ki. Az garantálom. Különben nem lennének ott. Tehát az, hogy ott vannak, az azt jelenti, hogy minden nappal, amíg ott vannak, mi minden nappal szegényebbek vagyunk. Nekünk, minél minden nap. Kevesebb pénzünk van arra, hogy oktassuk a gyerekeinket. Mi, mi gyerekeinknek nem, hogy izé, digitális táblájuk nem lesz, de lehet, hogy táblájuk sem lesz, ha a szientológusok még egy óda. De lesz szentlapátjuk. Na, az. Xenu, az hogy mondjam. most vannak szentelők, tehát, hogy a, a, a Blahallú üzetéren található szientológiai központ előtt, hogyha arra fogékony vagy, vagy ne, hogy Isten, van valami problémád, és elmész a, a központ előtt, akkor karon ragadnak, berentanak, és már Lát, le is húzták a lóvédelmet. Tudod, mi jutott erről? Egy hipermarket. Tehát arra fogékony, hogy elmész a előtt berántanak, és elvetik az összes pénzetet. <gül> ja, ja, ja. Helló srácok, írja az SMS író, a tudás nem azért, aki felismerte, és ha működik, akkor nem áll meg a fikázás. Én megtanultam ezt a technikát, és használható. Ja, és nem vagyok szientológus. Hát persze, De... hogy használható. Tehát ez is a olyan, mint egy piramisjáték. Tehát, hogyha ha be tudsz szervezni magad alá megfelelő mennyiségű embert, ők ezt nem úgy hívják egyébként semmilyen piramisjáték. És megint az oktatási módszerről beszél inkább, nem? Hát, vagy erre az ne, az jó? jó, az egész használható, attól függ, hogy kinek. Ja, érted? Hát, Tehát, aki jó benne, annak használható a piramisjáték is. Egyébként érdekes módon ezekben az a MV üzletben például, vagy bármilyen más Aloever üzletben nem azt mondják, hogy hogy ő beszervez, azt így ki nem mondják egy szóval, és azon rajta van a 3-6-os azon a szón, hogy beszervez. Ez így el nem hangozhat. Üzletbe hoz. Ha üzletbe hozol Beszélj. valakit, és ha üzletbe hozol valakit magad alatt, <coughs> értelmszerűen, akkor az már neked keresi a pénzt. Most pontosan ugyanez megy itt is. Tehát, hogyha ha jókor kapcsolódsz be ebbe az üzletbe, az elsők között, és ez az, az üzlet kiterjedt lesz, mondjuk te alattad egy csomó kis piramis képződik, akkor értelmszerűen te jól fogsz keresni. Akkor be fog neked jönni. Tudod, mi jut eszembe, hogy ha reggel 10-kor, kedden becsönget valaki a lakásodba, az valószínűleg vagy valamilyen ügynök, aki MLM hálózatba szeretne berántani, vagy valamelyik egy háznak a tagja, aki szintén beszervez. Vagyis ügynök. Vagyis ügynök. Hello, haló Jó napot kívánok, bácsolászó vagyok. Napot, száll száll. ha megengedik a témához, szeretnék hozzá szóni szíves na hát én nagyon tisztelem azt a műsort és bennem a műsorvezetőket, mert nagyon sok értelmes szóval egyáltalán valatta még ennyi értelmes műsort ami konkrét életünkről szólt és nagyon meglepett az, hogy ilyen vehemesen gúnyolódnak és ismeretlen dolgokról nyilatkoznak, én, én nem vagyok szientológus, de megvan az az érdekes szokásom, hogy ami tehát akkor a figyelmet, utána szoktam nézni, megállapítom, hogy nekem megfelel -e, és többnyire, ha nem, akkor ott hagyom. Én így megnéztem a hídgyülekezetet is, az NV üzletet is, meg mindeniket, és így többek közt a szientológia. Is de önvallást ön, ön, ön, ön keres egyébként, vagy megélhetést? Az lenne a kérdésem először is. Hát én vallást nem keresek, már én is. De a híd, és hogy ez nem kell nekem. Jó, tehát. akkor a hídgyülekezetében mit keresett? Kíváncsi voltam, hogy mi történik ott. Aha. Puszta kivancsiság volt, rokonaim nagyon lákesen nyomultak, és akkor elmentem még, meg volt a Budapest sportcsarnok hatalmas ilyen konferencia, ott láttam, hogy teszik a kezüket a fejükre, ütik Földhöz magukat a Szentlélek erejétől, nekem is tették, nem történt semmi, és ugyanígy voltam én a szientológiával is, és elmentem, hogy megnézem, hogy miről van szó. Vettem és? jegyet, elmentem egy ilyen évvégi nagygyűlésre is, és? És elolvastam egy pár könyvet, Nos. És véleményében, összességében, nekem az a véleményem mindenféle egyházról, hogy ahol kis létszámú ember, nagy létszámú ember, többiek munkájából él meg, az nem egy pozitív dolog. Tehát ez vonatkozik a katolikus egyházra, és én magam az vagyok, római katolikom. És ugyanígy ezek a dolgok nem tetszenek. Viszont ami tetszett az egész dologban, és úgy éreztem, hogy pozitívum lehet és nem kell azon csodálkozni, hogy beveszik az oktatási rendszerbe, amiből én az ezen már az hatalmas ellenkezés fogad mindenféle pozitív újítást a mai világban. Az Egyesült Államokban például használják ezeket a módszereket úgynevezett gyenge felfogó képességű gyerekeknek a tanítására, és nagyon jó eredményeket érnek el vele. Uh -huh. Például. Uh -huh. Hollandiában például használják ezt a módszert arra a rehabilitációra, a drogfogyasztókat, meg a drogdealereket lebeszéljék arról. Hát több kevesebb sikerrel, de megpróbáljam. Én, én a szientológusoknak olvastam egyébként ilyen az igazság a marihuánáról, meg az igazság a meg ilyen ilyen, hát, ilyen felvilágosító fizet kéket. Olyan ostobaságok vannak benne, hogy az valami elképesztő. Hát a marihuanáról azt írják, hogy már az első fogyasztás is azonnali függést okoz meg, nem tudom. Tehát, hogy olyan, tehát olyan szörnyű, sötét, primitív riogatás megy ezekben a füzetekben, hogy az valami félelmetes. Hát én azt Ami mondjuk, persze, nem, az, már ami persze nem azt jelenti, hogy bárkit is, ö, ö, akár ez a fórum, akár bármely más fórum biztatni akarna arra, hogy bármiféle kábítószert próbáljon ki, de a ja, tények, hát szó, a tények azok tények, és ezek orvosi tények. Én tehát, nem... vettek, vetteket és a pozitív eredményeket ítélem meg, például nagyon érdekes pozitív hatása volt nem régiben, nem tudom, hogyha hallottak a doktor Lánkai Gáborról, Hallottunk, hallottunk. Na igen, az ő munkással van. Köszönhet ilyen például, lehet ma Magyarországon realis mennyiségű vitaminokat... De, rossz, hogy hogy az nem csak tőle. De hogy jön, -e, hogy jön ő a sziantológusokhoz? Vagy ő most ilyen... például ennek a az egyháznak a szimpatizása vagy tagja igen, vagy nem tudom, szientológus... gondolom azt, tett, hogy a Free Choice návő üzletében arrólja ezeket a kiadványokat. Ez, ez nagyon jó üzlet, ö, ö, egyház elnézést, ővalás <gül> elnézést. Mindegy, é, de a lényeg az, gocsanat. hogy ő már tett valamit annak az érdekében, hogy ez a dolog előre mozdulja. Ah, igen, igen, igen, Na. doktor Lenkei. E, és a, a szientológusok börtönhajójáról hallottál-e? Nem, nem mondok. Na, az érdekes. Na, doktor lenkei esetleg felvilágosít róla, hogyha esetleg érdeklődné. jó, arra is fogok kérdezni, ha megvan az a rossz szokásom, mint ahogy most is, hogy telefonáltam, és megpróbálhatok meg. velem. Na, jó, köszönjük. Szia, jó, <laughs> Azért az meghökkentő, hogy évszázadokkal a felvilágosodás után ilyen ökörségteret tud nyernie, mint a szientológia. Az emberiség megérett egy tarkón kúrásra, Úristen. Hát jó, de hát tudom? Kaliforniában, vagy onnan gyökere, onnan gyökerezzik. Úgyhogy jó, nem igen. meglepő. Jó, a, hogyha te utána néztél Xenúnak, akkor ismertesd már Léciás a kedves hallgatókkal, hogy ki az Xenú, és hogy mi, mit tudjunk róla. Annyira a cifra most. a történet, egyébként, hogy biztos, hogy nem fogom tudni részletesen ö, ö, ezt itt elmondani. Hát kíséreld Ha, Hogyha nem tudod, akkor elmondom én. Mondd el te. Hát mi, hát, hát Kész. Nem tudom, hány ezer évvel ezelőtt, vagy millió évekkel ezelőtt a Xenu, nagy gonosz vezér, ja. az embereket. Galaktikus, galaktikus, galaktikus fejedelem vagy valami fejedelem a... Ilyen, a... Kiket, kiket szedett ki az emberek közül a. a hát, valami, a... Másik, valami másik univerzumban élő lényeket bezárt a földre. És a földön a. a... A tűzhányókhoz kötözte láncolta és őket. És atom, atom, vagy, őket. Vagy neutronbombákat szórd bele a vulkánba. És akkor azok felrobbantak, és akkor ezek az emberek mi körbe mind meghaltak. És ezek a a, ezeknek a lelke ez így kezdett így elszállni. Így kezdte elhagyni a stratoszférát. <gül> és akkor Xenu ezeket egy ilyen, tényleg, egy ilyen nagy lepkehálóval összefogdosta. És akkor ezeket bezárta ide körénk, ugye? Körénk és közénk. Pszichológusok képében, nem? Igen, többek ez <gül> a pszichiáterek is <gül> Igen. És az a lényeg, hogy, hogy ezek azok a szellemek, amelyek itt vannak köztünk, és hogyha te nem hallgatsz a szientológusodra, akkor téged ez a szellem tart fogva. Tehát ezeket a szellemeket kell távol űzni magadtól. Így igazából ezek ilyen ártó. E, igazából ők csimpaszkodnak beléd, mert ők próbálnak valamiféle testet nyerni, ugye? Jól emlékszem. Ja. Hogy ezért csimpaszkodnak. És, és hát ők akadályoznak téged a fejlődésedben. Térjünk az anyagiakra, Robi. Látom, meg akarsz győzni. Tehát hány százalékát kell leadnom a jövedelmemnek, ha azt akarom, hogy a gonosz szellemek elhagyják a testemet. Halló, halló! Hello. Ez a Star Wars produkció, egy kicsit lefagytam tőle ezzel a tűzhányos részét, kizökkentem majd. Érdemes utána nézni részletesen, menni, sokkal jól történet. ott mi a legdöbbenetesebb benne? Hogy valami három éven keresztül kell szientológusnak lenned ahhoz, hogy ezt megtudhass. Na De hát ez az. Hogy hát ezt, az, ez a torít, ezt az elején nem mondják el, mert hogyha már az elején megtudnád. Sodálatos, hát képzelem, kézz, mekkora parád lenne, hogy kikötöznek valami tűzhányóba. Ja, ja, ja, ja. de, hát de előbb de, kell el. készíteni előbb az embereket. Megkaptad, most, az elején, megkaptad az elején ezt az infót. Rögtön ott hagynád őket a francba, értem, mert még működik a normális érzékelésed. Hát, vagy, hát ez, az etnát nem közelíteném meg so. A három, három év alatt ezt, le, ezt szépen lerombolják benned. A másik az az, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez alatt a három év alatt te neked nagyjából egész évből az összes hozzátartozóddal barátnőddel, szüleiddel, mindenkivel szakítanod kell, hogyha azok nem csatlakoznak a szientológus egyházhoz. Tehát mert ők akadályoznak téged a fejlődésedben. Tehát vagy jönnek veled szientológusnak, vagy megszakítod velük a kapcsolatot. Piatra eszembe jutott, hogy hány barátnőmmel szakítottam, lehet, hogy szientológus vagyok. Na, Na hát, ő, azik, igen, igen, értem. azt akartam még mondani, hogy egy tíz évvel ezelőtt körülbelül én kikölcsönöztem ezt a diametika című alapművet, amiről azt se tudtam, hogy mi az. Gondoltam, hogy valami népszerű, tudományos vagy fél tudományos sziológiai ismeret terjesztő könyv. De arra arra megállapításra jutottam, miután később összeleptem ezt a történetet, hogy, hogy ott van a ott van a állása, hogy ez egy borzasztóan rafináltan összerakott dolog, ami nyilvánvalóan nem márulok el vele nagy titkot, de létező, működő módszereket emeltek át mindenhonnan, tehát valamiféle szintézise törekedtek, és valószínűleg ezért csúsznak ki mindenki kezei közül, mert maga a termék az nem rossz, hanem a motiváció rossz. Tehát most kontraoktatás, tehát euh, majdnem biztos, hogy ez valami olyasmi, mint, a, mint ahogy a, a régi és ősi meditációs technikákat egyszer csak autogéntréningnek kezdték el nevezni. Mm -hmm. Tehát nem mm -hmm. tudom, hogy értitek, hogy mit akarok mondani, tehát, tehát az, az elemek, a, ha szétmúltanád őket, akkor az el, el, elmúlt 3000 évben szétszórva különböző néven megtalálnád működő formába, mm -hmm csak nem akarták elvenni semmit, hanem odaadták, mint tudást. Hát én azt szeretném, hogyha olyanok hívnának minket, akik már jártak a szientológusoknak a körében, tehát akik már voltak szientológus egyházban, vagy eltöltöttek ott valamennyi időt, és tudnak erről nyilatkozni, akár szientológusok is hívhatnak minket, mert mi egyre többet és többet szeretnénk erről a dologról meg tudni, egyre kíváncsiabbak vagyunk, neked pedig nagyon szépen köszönjük, Köszi. hogy készdálják és hello. elmondtad a benyomásaidat. Haló, haló Szia, én még a fel Balázs vagyok, és a felhívás előtt csöröktem nem voltam még szientológusoknál, viszont amit szeretnék tőled kérdezni, Robi, hogy Igen? te e, erről az elvről nagyjából mit tudsz. Hát hogy érdemes képekkel illusztrálni a, a szöveget? Hm. Ez működőképes, én úgy tudom. Na jó, mert én értem meg, én nagyon szeretem a sorokat, meg imádlak beteget mindenféle ilyen az apró részekbe rejlő demagógiával együtt csak Ó, alapvetően ezeket. Dolgok... erre, hogy mi demagógok, nem értem ez. Parancsolt? Ez, ez egy ilyen nagyon merész következtetés előkapcsolatban, kapcsolatban, hogy mi demagógok vagyunk. Tehát ez hát amiben ti megvytok. győződve, akkor yeah. ha van egy teljesen más téma, akkor pont két szónak a cseréjével, vagy másképp alkalásával pontosan illik a De Ez szerint is tényleg, én nem cseszhetni akarok be Jó, vágom, jó, csak, vágom, hogy így van. Csak... Csak, csak annyit mondanék ezzel, hogy ez még akár működhet is, és ezért szerintem magát az oktatási módszert nem biztos, hogy le kell szó, de szientológusok rendben van, hogy nem normálisak. De például ez a lenkei féle sztori, amit az előbb az úr behozott, nekem egy, egy barátnőm egy ilyen kiskereseremi üzletláncot vezet Magyarországon, ő például a saját eladóit elküldi a, ebbe az boltba, hogy nézze meg, hogy hogyan dolgoznak az idézőjelben profitot. De elmérsz kért, egy akármilyen vitamint megkérnek, hogy töltsék ki egy papírt, hogy aki szedi a családbannak milyen hatása van ebből születnek az új könyvek, tehát ettől még mint például eladási módszer marha jól működik az Na, a mint, dolog, mint, amit mint, ők ott hát, csinálnak mint a legjobb egyházak pont tehát ez a nagyon-nagyon profi könyvelés van nagyon-nagyon jó statisztikák vannak és újabb és újabb termékek igen, szóval csak <síns> ő ő a... csak, én csak annyit szerettem volna mondani Mi így világos, csak, hogy csak, hogy ne, ne, ne, ne, ne, ö legyen egyértelmű az, hogy bolondjukból bolond, bolond szél. Jó, hát, hát jó, hát én eddig csak banális dolgokat hallottam. Tehát, hogy azért kellett az ótatásból, hogy végre definiáljuk a fogalmakat, amiket a diák nem ismer. Tehát ilyeneket hallottam, hát nem egy vicc, De most komolyan. Hát jó, de azt mondom például, ha az úr mondott, hogy ilyen különböző gyengépeknek, meg, meg különböző gondokkal küzdködőknek ezféle hasznos, akkor nem tökéletes, hogy ezt kitaláltak ki. De szóval csak azt mondom, hogy, hogy, hogy azért jó, lehet. Csak ez nem, jó, csak ez nem, nem ők találták ki. Tehát itt szeretném hallani, hogy mi az a módszer. mi az a módszer. Másrészt pedig azt mondja ugye itt a, a cikkben, hogy tehát itt ugye föl, ö, ismerteti ezt a három pontot, illetve azt mondja, hogy a Habardi módszer lényege három pontban összefoglalható. Ö, ugye ezt, elolvastuk, ezt felolvastam ezt a három pontot. Az utolsó, ugye az ismeretlen szavak jelentésének tisztázása. Ugye ez utóbbi tartotta maga Habard is a legfontosabbnak. Az ő évtizedek óta változatlan formában köventő, követő szientológusok és tankönyveik is ezt hangsúlyozzák, hogy az úgynevezett szó tisztázás nagyon fontos technika Nyomlásban. És ö, ezzel, tehát persze, hogy ez, így, ez, ez, ez egy banális dolog, de itt az a, a lényeg ebben, hogy ők, ők mindjárt nyújtanak is majd ö, valami magyarázatot ugye az egyes szavakra. Egyébként azt hiszem, hogy az indexen, ahol, ahonnan ez a cikk származik, ott van is egy ilyen fénymásolt ö, részlet, egy ilyen, ö, egy ilyen kis értelmező szótárból, ami szientológus szószedetből, ahol amit tudom, a madártól, meg ilyen egyszerű szavaknál, egy ilyen teljesen. Ö, jó, lehet ez ártatlan megfogalmazás, de mindenképpen úgy tűnik nekem, mint ők egy ilyen saját terminológiát szeretnének így bevezetni az, az ifjú agyakba, és tehát ennyi, ennyi, hogy jó, ez, jó, hogy ez jó, veszélyes, jó, jó, hogy én terülni. amikor a sziantológusok valahol megjelennek, Én meggyőződésem, a... hogy ezek szélhámosok, na hát ezt gondolom róla. Ebbe teljesen, teljesen egyetértünk, csak azt mondom, hogy ők a maguk el tudnak állítani, értelmes, meg valószínűleg kevésbé értelmes embereket is, és mind a kettőz megvan a maga kulcsa. a Főleg bajba jutott, szerencsétleneket tudnak megjállítani. De most azon kívül John volt, például John Travolta, mi bejutott, hogy nem nem a hangárban, volt a baja? De John Travolta, az volt a baja, hogy nagyon kevés pénzt keresett a filmjeivel, és nagyon sok szerencsétlen esett embernek a pénzére is fájt az ő fogad szegény, Hogy nagy sikere volt egy filmel, és utána úgy visszaesett szegé még már most című negyedik részt forgatta, és akkor úgy döntött, hogy na jó, ő ezt a és meg is kapta a szerepét a ja, ja, jó, jó, de ez tarantíró kellett. Ez, ez, ez, de egy egyrészt másrészt meg ez egy tipikus, ezért mondtam, hogy Kaliforniából származik, azt nem lehet elvonatkoztatni ettől az egyháztól, vagy nem tudom mitől, üzleti akármitől. Egyértelmű, hogy hogyha oda teszik mellé, hogy ennyit ennyi a lelkő, amit most te olvastál, néz, néz nekem, ne a... tegyek mellé mindent. Az előző, előző cikkeket, amiket, amikből idéztetek ti is, hogy hogyan néz ki az egész alap ezeket én is olvastam annó az indexen. Ezt a, a vadi még nem láttam, csak, csak például most, amit mondtatok, hogy a szavakat megmagyarázzák. Ez milyen egy. Persze nem ő tanált ki semmit ebből, ez a hábárd, vagy hogy, a, hogy hívják, de hogyha mellé olvastok olyat is, amit, amit most nem tudok idézni, pontosan hol, hogy a magyar kisiskolásnak a szövegértése, az elmúlt 20 évben nem tudom mennyit romat és elolvassák a szöveget, nem. és megkezdik, hogy miről szól, és értemem. azt mondja, hogy... Értem én, értem én, de hogy már annak a megoldásához nekünk elron, ha legyen szükségünk, mert akkor nagyon szomorú leszek. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Hajrá, hajrá, sziasztok! Hello, hello! hello. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző! Jegyezzen az apokalipszis RT gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Itt van velünk Brigitta. Halló, Brigitta! Sziasztok, Berta Brigitta vagyok. Szia! E, igazából nem, nem pontosan ehhez a témához, csak az egyház és az üzlet összefonódása. Az a lényeg, hogy én nem látok, és egy uh, foglalkoztatóban dolgoztam, amikor egy motiváció alapítvány szólt nekem, hogy uh, lenne tájmaztás munka vakoknak. Relmentünk a tájékoztatóra, megjelent egy fickó, aki közölte, hogy a szeretet, uh, hogy is volt, Kozmos szeretet, univerzális egyház uh -huh. tagja. Uhum. és uh, mondta, hogy tájmasztás tanítálnának nekünk vakoknak, kérdeztük hogy és mennyi lenne ez a tájmasztás. Hát 40 ezer forint a tanfolyam, egy hét alatt lezajlik, papírt nem kaptunk volna róla. kérdeztük hogy jelentenek-e, hát nem, nem, ők nem jelentenek be, mert ne az államnak adjuk a pénzünket, hanem tartsuk meg magunknak. Igazából szerintem ez összefonódhat ezzel a fientológiai szörnyű volt. De mindenféle Ilyen... csalók élnek körülöttünk, nem biztos, hogy ezek e ez valamiféle egyház volt? Ö, hát ez volt a neve, hogyha fölmész az internetre, ott a parafenomén, ö, hogy is jöjjel, Aha. jelenik meg rajta, az biztos. Aha. Meg én úgy vettem ki a szavaiból, hogy valamilyen keleti egyház is van ebben a dologban, meg, meg olyan Aha. teljes vegy. Jó, hát, jó, hát, hát én szerintem nagyon jól tetted, hogyha nem, nem nem, végezted el náluk a tanfolyamot. Nem. Helyes. hagytuk. Helyes, helyes. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted. Én is, szia. Szia, szia. Haló, haló. Szia, én Májácsok Vilmos vagyok, egy szientológus. Na, Vilmos, szia. Na, mit, te, mit tesztek, János? Bocsánat, ezt nem értettem. János vagy Vilmos? Vilmos. Vilmos, Vilmos uh, uh, mit tesztek ti hozzá a magyar oktatáshoz? A magyar oktatáshoz? Hát nem tudom, én egy kicsit megfordítanám ezt a dolgot, mert ugye itt arra van szó, hogy a szientológia akar beszivárogni valahol, vagy legalábbis ez van a cikkekben, uh -huh. amiket olvastam. És uh, szerintem pontosan azért van az a uh, APS alapítvány, ha valaki nem akar szientológus lenni, viszont idekelni, hogy ö, hogyan kell normálisan tanulni, akkor ezáltal azt meg tudja tenni. Bocsas, meg, hagyj kérdezzek közben, tehát te úgy látod, hogy nem a szientológia próbálja ránk az oktatási módszert, hanem a jól bevált módszereket próbálja átvenni, mondjuk az oktatási minisztérium látvána sikereket meg az eredményeket. Erről, tehát ezt akartad mondani? Nem. Azt akartam mondani, hogy vannak olyan tanárok, akik látták azt, hogy mondjuk a szientológiában vannak olyan módszerek, amiket mondjuk nem a szientológiában akarnak elsajátítani, mondjuk esetleg a barátaikkal, vagy másokkal, hanem ettől függetlenül mondjuk olyan embereknek is meg akarnak mutatni, akik nem akarnak szientológusok lenni. <hül> És milyen módszerek ezek? Hát... Ennek megvan egy sajátos kerete, gondolom ki, hogy kidolgoztak egy megfelelő pedagog bocsánat. Gondolom nem fogod így ingyen elmondani nekem, hogy mik ezek a világbajnok módszerek? Hát. Uh, Csak úgy megtudnám, anélkül fizetni. a, nélkül, hát hogy ebbe, a azért volt benne, tehát benne voltak a, azok az alapvető adatok, hogy miről szól ez a Aha. dolog. Aha, ez a illusztráljuk képpel, ahogy, hogy jobban megértse? Ez volt hát, a Például, tehát tulajdonképpen. Ez nagyon, ez nagyon merész felvetés egyébként, nagyon forradalmi. Tehát ezt még egyébként, egyébként nem próbáltuk. Ez, hát ez én erre mondanék ki, egy, hogy mondanék egy példát, bocsánat, hogy közbevágok Igen? Tehát ugye én az általános iskolában képolvasást tanultam. Tehát ez egy pedagógiai módszer sem a szientológiához, mondjuk. tehát most, hogyha nagyon párhuzamot akarok erre vonni, hogy az... képekkel megmutatni valami. Tehát tulajdonképpen a képek abban segítenek. Tehát most mondhatod, hogy tesz már az általános iskolában a szinttól függetlenül is a ha, tanulmányt erről most. M miben, miben segítenek a képek, Vilmos? Tehát a képek a, seg a megértésben segítenek abban, hogy az illető egyszerűen egy tömeget szerezzen arról, hogy miről tanul. Tehát <gül> Mit szerezzen? Tömeget. Mert Mondok egy példát, tehát mondjuk tanulsz egy ö, autóvezetést, csak elméletben. Kapsz egy könyvet, így kell autót vezetni. Beülsz egy ö, kocsiba, nem fogsz tudni autót vezetni rögtön. Tehát ahhoz kéne ott legyen, amikor te tanulod azt a témát, ott kéne, hogy legyen egy autó veled, hogy pontosan tudd, hogy, hogy hát mondjuk azt mondom, hogy kuplung, életedben nem láttál egy kuplungot, akkor nyilván, hogyha ott van egy kocsi, ott meg tudod nézni, igen, így néz ki a kuplung. oktatni nem. Hát így e, is úgy oktatják, hogy, hogy az, az, ott, az ott képileg. Az Igen, ott hát hogyha megnézel egy kereszkönyvet, bocsánat, nem keresztkönyvet, de egy műszöki könyvet, a, tehát az autóvezetési autóvezet, vizsgához, akkor ott benne van pontosan ilyen képek vannak. Tehát ez csak az segít, hogy az illetőnek egyszerűen legyen valami elképzelése arról, hogy ez, miről van szó. Ez, a, ez egy szientológus módszer, hogy képekkel illusztráljuk a tananyagot. Hát én ezt, ezt, most ezt most komolyan mondod nekünk én nem ezt mondom, ez egy nekünk, hogy ez egy szientológus módszer jó, nem az, hanem tehát, uh, tehát azt kell meg hogy Errol a kutatásai alapján azt találta, hogy ez egy működő módszer de ez de, de találta így a kutatásai alapján? tehát Errol Hubbard, az Hubbard kutatta azt, hogy mik azok a tanulási módszerek, Például amik képen, működnek tehát így vizuálisan képet a, a tananyag mellé, hogy lássam is ezt Errol ez dolgozta ki. Jó. Tehát... Mást? Akkor még kíváncsiak vagyunk, mert most, hogy látjuk, hogy milyen forradalmi módszereket dolgozott ki Erro Hubbard, újabbak és újabbakra vagyunk kíváncsiak. Jó. Tehát Erro azt látta, hogyha valaki tanul, és egyszerűen nincs elképzelése annak a dolognak a tömegéről, vagy annak arról a dologról. Tömegéről? Bocsánat, ez egy kicsit szakszó. Igen. Tehát arról a dologról, amiről tanul az illető, akkor egyszerűen fizikai reakciókat mutat az illető. Tehát mondjuk én tanulhatok úgy, mi mi is, mi? milyen, milyen fizikai reakciókra gondolsz? Hát mondjuk össze van lapulva, unja az egészet, tehát van egy csó. Ez pontosan le van írva egy könyve, úgy hívják, hogy alapvető tanulás kézikönyve Tehát hát ebben benne vannak, hogy mik azok a fizikai reakciók, amiket ez okoz. Tehát például van ez.. Hogy... nem érti? Még egyszer. Hogyha nem érti? Az egy másik dolog, hogyha valaki nem ért valamit. Jó, jó. ebből Erről nem tudtunk meg sokat. Jó. Akkor beszélgessünk egy kicsit senúról, mert senú mégis csak fontosabb, mint az oktatás. Hát, Most az oktatás az, az jön meg. senú, az pedig egy és örök, nem? Nézd, én erről soha nem hallottam a Hány éve vagy én 13 éve, szientológus? éve vagyok szientológus. 13 éve, vagy éve, éve, szient éve, éve vagyok szientológus, és éve vagyok hallották Xenur? Ez a mutkor amiről az előbb beszéltem, ott is. Volt, aki hozzászólt erőteljes szientól. És, és ő, ő azt mondta, hogy ő hallott természetesen róla, de hát, hogy ő elveti ezt a dolgot, ő nem foglalkozik ennek a részével, de hát azt kérdezem, hogy akkor ha egyházról, hogy hivatalosan ez, ugye az egyházaknak az egyik sajátossága, hogy van egyfajta teremtés történetük, ö, és, és ez hozzá kell, hogy tartozzon. Egyéb, egyéb iránt tényleg nem lehet másként, csak valamilyen fajta szerveződésként, ö, főleg, hogy a pénz pénzmozgásnak, akkor pén, igen. Tehát akkor pénzügyi szerveződésként magyarul cégként tekinteni az ilyen ilyen szervezetekre. Tehát, hogyha, hogyha ő nem hallott arról, vagy te, nem tudom, hogy tegeződhetünk, ha hát, hát te nem hallottál arról, hogy Xenu. Vagy, vagy, vagy, Jó, egy, vagy a... ha hallottál, de nem értesz egyet, és nem akarsz nyilatkozni erről, akkor, akkor, akkor ez, ez miért... Megmondom, hogy miért nem, nem, nem kívánok nem nyilatkozni. Azért, mert az interneten fenn van egy csomó ilyen link, meg mindenféle felirat, szenő így, szenő úgy. E, igazából ezt olyan emberek tették oda, akik nem érték el azt a szintet. Tehát van egy bizonyos Része az egyházi anyagoknak? Nem ami érték nincsen. el azt a szintet, várjál. Tehát az történt, hogy őket kirakták a szientológus egyházból, mielőtt még eljutottak volna egy bizonyos szintre, és bosszúból kitalálták Szenút. Nem. Hogy ezzel gyanúsítgassák a szientológus egyház. De az érdekes, nem. amit mondasz, ne haragudj, hogy még közbevágok, mert az összes egyháznál én azt vettem, hogy volt legutóbbi mondjuk 50 év, amikor, amikor voltak ilyen tiltott dolgok, főleg az ilyen egyházi iratokkal kapcsolatban, és akkor nem lehetett utána menni az egyes egyházaknak az irományaihoz, meg a hagyomány könyveihez. És de ez a dolog, ez egy -e a 14 én, 7 évvel ezelőtt megváltozott, és azóta ezek a dolgok, ezek a kapuk úgymond kinyíltak. És bármilyen könyvtárban az ember bemegy, akkor forgathatja tibeti hallottas könyvtől kezdve, a Kabbalán, át a, a, a apokrif iratokon, át, tehát egyszer nincs olyan mm. do, dolog a régi gnosztikus, hermetikus iratokat, amiben, tehát ezek régen a tudás Na, ö, az az az lá, lá, lá, Ne hasonlítsuk ne, ne azért mondod csak, hogy ezek régen a, a kiváltságosak számára voltak hozzáférhetőek, sok száz éven, bocsánat, tudom, vagy sejted, de azért befejezem a gondolatot, de hogy miért van az, hogy, hogy egy ilyen uh, helyzetben, amikor minden irat elérhető, minden egyházi irat, akkor a szientológia, egy, egy ház, ugye, hát akkor ö, le, egy ilyen, ilyen ö, eredett történetet azt ö, érted, a kiváltságosak számára tart fent, azt most már nem is mondom, hogy esetleg sok pénzért ö, ö, árul. árul igen. Jó. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a szentológiai egyházban vannak ilyen iratok, tehát én hallottam ilyet, hogy van a Sintú egyházban és bizonyos olyan ö, dolgok, amiket egy bizonyos megértés felett adnak oda a, a, az illetőnek. Na, és te még nem vagy ezen a megértés. Én nem szinten. vagyok ezen a megértésben. Kívánok olyan adatokat befogadni, vagy nem, nem elfogadni, tehát én szeretem megnézni saját magam a dolgokra. Várjál, Vilmos, 13 én... év alatt nem jutottál el arra a megértési szintre, hogy meg tud az eredet története. E, nézd! E, tehát a szientológiában egyéni haladás van, egyénileg haladsz, és elmélás. 13 évvel, év alatt nem el arra a szintre? Nem jutott arra. De ezt korlátozza neked valaki, nem, valakik, hát vagy te úgy érzed, hogy nem, nem, nem kell még ehhez hozzájutni? No? Tehát még egy olyan nem érdekel, vagy nem... Tehát, vagy ezt egyszer, Vagy valaki hát, eldönti helyettet, hogy te élet vagy erre, vagy sem? Nem. Tehát úgy, ez úgy megy, hogy megvannak azok a... Tehát van egy híd a teljes szabadság felé, azon megvannak a szintek, megvannak azok a lépések, amiken haladhatsz, és akkor elérsz egy bizonyos pontot, ahol ez ez jön. És te mennyire vagy szabad? Hát én eléggé. Minden esetre azt, azt tudom, hogy ameddig én nem eljutottam ebben, az eléggé meggyőzött abból, hogy ez egy helyes út. Aha, és mi, mi, mi győzött meg téged arról, hogy ez helyes út? Mi, mi A személyes tapasztalatom. Tehát mit tapasztaltam? Mit tapasztaltam? E, hogy mondjam neked... Másképp látom a világot, tehát sokkal jobban érzékelem a dolgokat. Jobban érzékelek? Jo jobban érzékelek dolgokat. Ez mit jelent? Hát, hogy mondjam neked, képzel egy embert, aki mondjuk, hogy mondjam, egész nap fáradt, Igen. és mondjuk végmész egy mondjuk egy bizonyos szellemi programon, utána rájössz, hogy mondjuk mi okozza azt a fáradtságot. Mi annak a, a gyökere. Aha most ne mondja konkrét dolgokat a lényeg az, hogy Mert utána, utána e, egyszerűen olyan, mintha felébrednél ah. nem, nem tudom, nekem olyan érzés volt, mintha felkapcsolták volna a villanyt ez fantasztikus és azóta, hogy szientológus vagy, mondd csak azóta nyugodtabb, vagy kiegyensúlyozottabb vagy boldogabb, vagy? Nyugodtabb vagyok Többet t -több, t több energiád marad arra, hogy segítsd a környezetedet vagy nagyobb indulat van benned az iránt hogy segítsd a környezetedet mondjuk azokat, akik elesettek a környezetedben vagy rászorulnak erre? Nyilván. Különben, bocsánat, egy, Nyilván. Egy, egy, egy korábbi megjegyzésedre szeretnék reagálni, mert mondtad, hogy valami ilyesmit mondtam, nem hallottam tisztán a rádióba, hogy, tehát, hogyha valaki szientológus lesz, akkor el kell hagyni a családját, és, és akkor mindenkinek, hogyha nem lép be, akkor meg kell szakítani a kapcsolatot. Uh -huh. Én ebben nagyon nem, nem tudok egyetérteni, tehát uh -huh. nekem van egy édesanyám, akivel nagyon-nagyon jó a De nem jár az egyházba. Ő nem jár az egyházban, nem szientológus, uh -huh. semmit tett tulajdonképpen. Nem, nem. Itt, itt ö, azt mondom, hogy lehet, hogy ebbe benne van egy-két embernek a butasága, és uh -huh. tehát szientológusnak is a butasága, de a másik fele is tett az, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hú, a szientológia így meg úgy, és akkor ebben azt hozzák létre, hogy a, a szülők elkezdenek aggódni, mert egyszerűen nem tudják, hogy mi van. Beszéljünk egy kicsit a pénzforgalomról a szientológus Egyházban. Hogy forog a pénz? Hát a pénz szerintem az úgy foroghat, hogy ö, ugye itt valamilyen tanfolyamot az illető megvesz, és ugye azt megcsinálja, és ez a pénz, ez tulajdonképpen csak az egyház fenntartására megy, vagy azokra az emberi, tehát a, a társam segítő programokra. Tehát ugye van ez a drog ö, drogmentes kampánya van az egyháznak, amit, amiről tudok, illetve van ez a... Ö, emberjogi kampány tehát tulajdonképpen ez arra, tehát a szientológia nem, nem akar semmi más, tehát egyszerűen csak egy jobb társadalmat és hogyha megnézed a, a, a társadalomnak mi a problémája az egyik a drogok, a másik pedig az, hogy, ugye, hogy tiszteletbe tartsuk az emberi jogokat uh -huh. tehát erről van szó tehát mm. azt az gondolod, hogy itt valami nagy zseptöm és megy, hát nem megy sem senkinek, ja, semmi. Nem fizetsz, semmi a, fi. nem a, a fizetsz be, és soha életedben nem is fizettél be egy fillért sem a szientológus egyház. Igen, uh, itt azt mondják, hogy mekkora pénzeket kell befizetni. Hát ez Én korábban egy, egy teljesen középről. Ez, túl... ez, ez egy nagyon konkrét kérdés volt. Ez egy nagyon konkrét kérdés volt, Vilmos. megpróbálom meg. Fizetsz, fizetsz be pénzt a szientológus egyháznak? Nem. Soha most, nem is fizettél. Most, de fizettem, hogy nem fizettem. Mennyi pénzt fizettél körülbelül a 13 év alatt a sziantológus Hú. egyháznak? Körülbelül. Hát, hogyha nagyon... Hogyha össze, 000 forintot, minden, De most akkor nagyon... 100 ezer forintot 13 500, év alatt. 500, ezer forintot. Ha fél millió forintot fizettél be 13 év alatt. De én nem, nem gondolom, hogy ez... ez, Tehát, miért, tehát nekem ez nem probléma. Uh -huh. Értem én. Hát én Korábban egy, egy teljesen középszerű állásban dolgoztam. Milyen, milyen állásban dolgoztál régen? Hát, egy ilyen kétköznapi munkás voltam. Egy hétköznapi munkás? Igen, mondjuk így. És most mit dolgozol? Hát most ilyen uh, társadalom, én ilyen társadalom segítő. Szociális munkás vagy? Hm, hát mondjuk így. Hol dolgozol? Az önkormányzat foglalkoztat? Nem. A NEMSZ? Nem, hát én én nem szeretnék beszélni. Szientológus Egyház foglalkoztat? A Szientológus Egyháznak dolgozol? dolgoztatok mondjuk a Szientológus Egyháznak? Is. Tehát a Szientológus Egyháznak dolgozol. Ez azt jelenti, hogy te valójában ennek az egyháznak dolgozol. Tehát, hogy az. az... dolgozom, igen. Aha, erről van szó. Tehát, hogy akkor arról van szó, hogy ettől az egyháztól kapod, kapod a pénzt? Így tehát, van. Tehát ők tartomak el téged, igazából. Hát, mondjuk így, igen. Ha értem. Tehát, így igazából ez változott meg, hogy régen, régen nem a Szientológus Egyháznak dolgoztál, most már a Szientológus Egyháznak dolgozol. Mennyit keresel havonta ezzel a munkával, hogyha? Csak, csak azért kérdezem, hogy hogyha gondolod, akkor ne válaszoljál, csak mert gondolom, hogy hallgatók is szeretnének tudni egyre többet uh -huh. erről az egyházról. Hát én, meg kell mondani, hogy nem sokat, tehát, hogy nem, nem keresek milliókat, ez Aha. biztos. Aha, nem keresel milliókat. Tehát én nem pénzért dolgozom itt, ezt. én Aha. azért dolgozom itt, hogy az embereknek segítsek. Aha, és mit segít ezt az embereknek? Egyszerűen azért, az, abban segítek, hogy egy jobb életet tudjanak élni. Hogy ők is szabadok legyenek, mint te mondom, hogy jobb életet tudjanak. Mm -hmm. Hát igen, mondhatjuk a igen. nem? És, és, és ő, ő, ők, ők, ők, mi az útja annak, hogy jobb életet élhessenek? Hogy ők is olyan segítők legyenek, mint te? Nem feltétlen. Ha nem? Ez úgy működik, hogy mindenkinek megvan a saját személyes problémája, amit ő, tehát, hogy a szentológia nagyon sok választ kínál a, az életbeli problémákra. Mm -hmm és uh, tulajdonképpen itt az van, hogyha valaki bejön, akkor megnézzük, hogy mi az, amiben neki segítség kell. Uh -huh. És a, az, az alapján, tehát hogyha van mondjuk, most mondok egy példát, van egy tanulási problémája, vagy valami problémája van a feleségével, vagy problémája van az életben, egyébként mondjuk nem uh -huh. érzi jól magát, akkor azt a megfelelő utat kínáljuk meg neki, ami, ami az szükséges, hogy azt kezelje. Uh -huh. Tehát uh, azt mondod, hogy uh... A, mondjuk a te édesanyád, ő nem szientológus, de azt tudja, hogy te szientológus vagy, sőt, a szientológus egyháztól kapod a még is is. ebben. Tehát még támogat is ebben. Így tehát. Van. Hát, hogy így igazából ő elkötelezett ennek a dolognak akkor. Szerintem. Hát nem tudom, milyen szempontból elkötelezett, tehát, mi, milyen elkötelezettségre gondolsz pontosan. Hát, hát így odaszánta magát annak, hogy ez a dolog jó, ami az ő fiával történik. Jó hát hát és ő, ő, Hogy mondjam, tehát. itt csak arról van szó, hogy mint bárki más a hétköznapi el életben normálisan tud beszélni másokkal, mm képes elmondani, hogy ő mit csinál, és akkor azt elérni, hogy azt tiszteletbe tartsák, amit ő csinál. Ha. Erről van szó, nincs semmi másról szó. Arra vagyok kíváncsi, amire Igen. tényleg kíváncsi vagyok, hogy te tulajdonképpen akkor arról van szó, hogy embereket szervezel be a szientológus egyházban. Nem, szervezek be nem szervezel be senkit. Nem csak segíted őket. Így van. Miből termeli ki a szientológus egyház azt a bevételt, amiből téged pénzelnek? Tehát amiből a, amiért a fizetésedet kapod? Mert hogy ez nem egy, nem egy üzleti vállalkozás, ugye? Mm -hmm. Nem ez, ez, egy, ez egy egyház. Tehát mi az útja ennek? Hát nagyon egyszerűen hívek bejönnek, és, és ez alapján a, a híveknek a adományából. Aha, értem, a értem. De hogyan élsz meg te a hívek adományaival, hogyha, abból, hogyha te magad 13 év alatt félmillió forintot fizettél be összesen? Hogyan élsz meg ebből? Hát ezt nem értem, hogy miért kell nekem, de, én, de, én de ez, az, ez én voltam most. Aha, értem, tehát más többet fizet adott ha esetben. Lehet. Értem, hát most értem. erre ez annyira mindegy. Értem, tehát a hívek adományaiból élsz, tehát így igazából híveket... Egy kicsit figyelj, fordítsuk meg ezt a dolgot. Te elmész egy áruházba, valaki vesz egy ceruzaellemet 50 forintért, valaki vesz egy színes tévét 100 ezer forintért, valaki félmillióért vesz egy nem tudom milyen tévét. Aha. Tehát ez pont ugyanilyen. Kinek milyen az igénye? Kinek mi az igénye? Tehát én most Hátam. erre mit mondjak neked? Na. Nem tudom, hogy. Uh, miért fizetnek ezek az emberek az egyháznak? Miért fizetnek? Hát kérdezz meg tőlük. Köszönöm szépen, Vilmos, hogy miért beszélgettünk. Csinál. Hello, Hello.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 A, nem, én, én máshonnan közelíteném meg nekem erőteljes agyanom azzal kapcsolatban, hogy minek után említette, hogy neki volt civil foglalkozása, és már nem ebben dolgozik, hogy, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy hát most ezt így hülyen fogalmazom, de hogy ingyen dolgozik, tehát csak annyi pénzt kap, vagy annyi juttatást, amivel az élet feltételeit biztosítja. Így aztán nem is csoda, hogy nem tudja ott őket, hiszen minden nap megkapja az ebédet, mondjuk, de a másnap nem dolgozik, akkor nem kap semmit. Nem is tud, tehát hogy, hogy mondjam, tehát, mert ha valaki mondjuk havonta kap egy bizonyos összeget, akkor az mondjuk hónap végén megkapja, vagy a következő hónap elején megkapja az előző havi összeget, és akkor van egy hónapra való pénze, hogy találjon magának állást. Világos. De ha ja. valaki minden nap, tehát így be, be is az idejét, és minden nap csak annyit kap, amennyivel másnap reggeli kihúzza, akkor annak nincsen lehetősége kitörni. Ugye? Igen, ez egy cég. Ráadásul az emberek azért dolgoznak, hogy ö, az a munkájuk, hogy újabb emberek legyenek. Tehát lényegében... Akkor... Ami, nekem szem, ami nekem szemet szúrt, az, ö, tehát a karitatív tevékenységet végzel egy egyház nevében, mondjuk szociális munkát. De... Tehát az elesetteken segítesz, az idős nénin, a beteg bácsin, stb. Ha ezt úgy teszed, hogy te közben nem agitálod őket, akkor, akkor ez a tiszta sor. De ha mindezt úgy teszed, hogy te új, hogy is fogalmazott, hogy alternatívát kínálunk nekik a problémáik megoldására? Ájj, ájj, hát ez Hát ez ezt ez teszi a pszichiátria, vagy a pszichológia, akiket ők ugye tűzzel, vasalődővel veszik. ez az Egyébként és azzal, hogy mondjam, tehát várjunk csak. I-Moment vittem, mielőtt még a pszichiátriával kapcsolatban így foglalnánk egyptelenül. Azért a pszichiátriának van egy csomó olyan eszköze, amivel kapcsolatban hogy mondjam, legalábbis fenntartásokat kell, kell, hogy megfogalmazzunk, hogy mondjuk humánus emberek vagyunk, ilyen például a kényszergyógykezelés. És a szientológusok azok nagyon nagy erőkkel mennek neki a pszichiátereknek, de érdekes módon mindig a kényszergyógykezelésre mennek rá. De mindig arra futtatják rá a dolgot. Én például láttam egy ilyen szientológus propaganda filmet, ami a pszichiátria történetét dolgozza fel, és mondjuk hiányzik belőle érdekes módon Zigmund Freud meg Karl Gustav Jung. Tehát ezek mondjuk így nem szerepelnek ebben érdekes módon. Miért? Mert Freud és Jung, ők nem kényszergyógykezelés, meg nem fizikai behatás, meg én nem tudom mindenféle ilyen ö, transzorbitális lobotómiát, meg elektrosokkolás, meg gyereket alkalmaztak, hanem kidolgoztak olyan módszereket, amelynek segítségével mondjuk így elbeszélgetnek a pácienssel, és ilyen módon tudják kezelni a problémáit, stb. stb. stb. Tehát így kidolgoztak egy humánus. Módszert arra, hogy hogyan lehet valakinek a pszichész szavarait kezelni, orvosolni adott esetben. És érdekes módon, a szientológusok róluk nem beszélnek. A komplett pszichiáter szakmának neki mennek, de érdekes módon például a pszichoanalízisről nincsen szó. Haló halló! Én vagyok a gonalam. Igen? Igen? elővözlöm Önöket, itt a rádiót a szientológiáról. Nem tudom, hogy a lobbyék egyetértenek-e azzal hogy én a fiolonti, Na, Azt szeretném kérni először is, hogy a rádiókészülőket halkítsa le. Ja, itt tudok, mellett egy pillanat. Így jó? Tökéletes. Hogy a fientológia mögött egy ilyen piramis gazdasági maffia van. Uh -huh. Én úgy látom. Semmi kétség. Nekem azért mondom, mert nekem volt egy kollégám. És annyira maga alatt volt szegény, amikor egy ilyen szekta valamiben volt, se dolgozni nem szeretett, az anyjától távol volt. Tehát annyira úgy egymagába volt roskadva, és kiderült, hogy a fizetésének a több mint 10%-át be kellett fizetnie. Tehát erre megy ki a szientológia. Jó, a másik, hát ennyi pénzt pénz ott... megér az embernek a szabadsága, nem? Hát most de de, de pénzért szabad lehet. Nem 10%-ért? Ne Igen, de Robi most képzelje, hogyha ö, magát távol tartanák a családjától, örülne neki? Tehát olyan agymosáson venne át. Hint. A csak tíz százalikat ért a fizetésemből, és nem láthatnám a családomat. Ha? Hát, nem, ne, nem. Na, hát körülbelül ez a szientológia is olyan, és az, hogy az oktatást is le akarja nyúlni. Hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy az oktatásban és az egészségügyben hatalmas nagy biznisz és pénz van. Én úgy gondolom, hogy, hogy valószínű, hogy erre akarnak ezeknek az intézményeire és az ez mögött levő pénzbeszerzési lehetőségeket akarják megkapadintani. De egyébként visszatérnék a lenkei doktorra, és nem haragudja, hogy kimondom a televíziónak a nevét, az EkoTV-n volt nemrég a lenkei doktor. A lenkei doktor nem cientológus, hanem pontosan a lenkei doktor az az orvos, aki keményen fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy a gyógyszeripar tudatosan olyan gyógyszereket gyárt, hogy az embereknek mellékhatásuk legyen, hogy a mellékhatásról betegség jöjjön ki. Na, és újabb gyógyszereket szedjenek. Így igaz, ő nem szientológus, kár hogy ez az úr, aki annak gyanítja a lenkei doktort, nem hallgatta meg ezt a televízió beszélgetést, de, csak, mondom, Robis, a könyve végén határozottan ajánlja Ron Hubbard dianetika című könyvét. Tehát két, két darab ajánló van a, a lenkei könyvnek a hátulján, az egyik a dianetika, de hát nyilván tévedünk. Tehát nem biztos, hogy sziantológus ettől, csak ajánlja ezt a művet. É, nem, hanem a lenkei doktornak megjelent egy könyve a cenzúrázott egészség. Ami... És hogy míg, mi zajlik az egészségügyben, hogy micsoda profit szerzés, és tulajdonképpen az a lényege az egésznek, a, mondja a lenkei doktort, hogy tudatosan beteggét tenni az emberek. Nem, elmondom. Értem, én értem én a lenkei doktor, de ha mondjuk én, a, én írok egy könyvet, és a könyvnek, könyvemnek a végén kifejezetten ajánlom Ma, Karl Marx Tőkecímű könyvének az elolvasását, akkor sejthető, hogy azért legalábbis van bennem bizonyos hajlam arra, hogy ilyen bolsevik nézeteket valljak. Igen, eddig, igen, eddig, eddig tartottam magam, de most már sokat szóra hangzik a lenkei doktor, és bevallom szánakozva, hogy én egy, maj, jó egy hónapot lenkeinek szenteltem két évvel ezelőtt, that, uh Ilyen, mint allergiás problémát miatt igyekeztem, ilyen vitamin vitamintöbletet magamhoz szedni, és akkor így feltérképeztem így a, a, a helyzetet, és, és a lenkei könyvet én tüzetesen végigolvastam, és a könyvnek az első része egyet igen, arról szól, amit ön is mond, hogy így lerántja a leplet lényegében erről a betegségi parról. De a könyvének a második része, ugye, ahol alternatívát kellene nyújtania, az arról szól, hogy tehát lényegében arról szól, hogy vegyük a, a vitamin készítményeit, amiről ugye rengeteg ö, ö, jó ö, példa és víz, jó visszajelzés fön van. Az adott honlapon nála, de, de én, én nekem az aggáim voltak ugye a kapcsolatban, hogy ha ő tényleg valóban egy szakember, aki, aki hivatásnak érzi, hogy, hogy, vagy elhivatottnak érzi magát, hogy ezt, ezt a dolgot, ezt így az emberek előtt világosá tegye, akkor szerintem neki arra a következtetésre kellett volna jutni, mint orvos, mint táplálkozás kutató, hogy hogy, tehát nem arra a következtetésre kellett van jutni, hogy szintetikus épített molekulájú ö, ö, dolgokat, ö, vitaminokat vegyenek az emberek magukhoz, hanem ahhoz, hogy mondjuk mindenki járjon piacra, vegyen egyre több, igen. vagy minél ]食zetet. több gyüm gyümölcs igen, amit à, de, mert a, a, a szintetikus lenkei lenke, doktor, lenke, doktor, egy vállalkozó volt. Így van, így van. Ne, ne, ne, próbáljunk meg neve. De tényleg ne, én is bedőltem neki sokáig, én kipróbáltam a vitaminjait, csak amikor ma ilyen az A Tudom, én miknek nem szoktam bedőlni, de annyira, jön annyira hitelesen beszélt, meg annyira hihetően beszélt, hogy én... Igen, mert a leplet erről a betegségiparról, ami, ami teljesen igaz. Jó, de, de könyörgöm, attól, hogy egy cégnek vannak inkorrekt konkurensei, és ő felhívja a figyelmet arra, hogy az ő konkurensei mennyire inkorrektek, attól még ő nem lesz korrekt. Ez nem jelzi azt, hogy ő korrekt. Tehát egy tí tízezer forintokba kerülnál egy konkrétan C-vitamin, de, de hát, ajánl mellettem. Tehát ilyen 30-40 ezerreket havonta el lehet költeni a lenkeinél de hát arra, hogy mindegy. Ugyanez, ugyanez a véleményem a hubbard is. Tehát azért, mert a szientológusok hadat üzentek a kényszergyógykezelésnek. Attól a kényszergyógykezelés még egy ocsmány dolog attól még, hogy ők hadat üzentek annak. De attól, hogy a kényszergyógykezelés egy ocsmányi undorító dolog, attól a szientológusok nekem még nem lesznek a kedvenceim. Szerintem attól a kentek. szientológusok még szélhámosok. Na most világos, hogy minden cég, minden egyes akár cégszerűen működő egyház a saját konkurenciáját igyekszik leleplezni. Hogyha a pszichiátriákról ezek a lelkísérült emberek ki lesznek zavarva, akkor a szientológusok azok a zavarosban sokkal jobban fognak tudni halászni ilyen szerencsétlen bajba jutott emberekre. Ezek a szientológusok ezekből az emberekből élnek. Ezekből a szerencsétlen emberekből élnek. Ezekből hogyha... a szerencsétlen embereknek a lakásait, pénzeit veszik el. Na erről van szó, hogyha a pszichiátriák, hogyha a pszichiátriák azok Hogyha felszámolják a pszichiátriát, mint ahogy most éppen felszámolják a pszichiátriát. Tényleg? Éppen Magyarországon most felszámolják a pszichiátriát. Szóval, akkor ezek, ezek a szientológusok, tehát hogy mondjam, nekik minden egyes nem egy kezelés alatt álló ember az arany. Mert hogy ők ebből élnek, ők ezt termelik ki, nekik ez a nyersanyag. Igen, csak azt én nem tudom, hogy ki az, aki ezek után. akiket ezek, akiket ezek ellenőrizni tudják, milyen pénzből milyen úton, hogyan vannak léteznek itt ebben az országban. Jó, nem kell megkajálni mindent. Tehát, ha doktor Lenkei a könyvének a végén, a szientológus Ron Hubbard könyvét ajánlja, akkor doktor Lenkei nagyon gyanús, had mondjam ezt, hogy ha én olvasok egy könyvet, amely könyvnek a végén Hitler Meinkamp című könyvét ajánlják, akkor én legalábbis gyanakszom arra, hogy az illető Náci. Ilyen egyszerű. Nem olyan bonyolult kérdés, tehát, hogy De, hány, az könyvet, az a, hány könyvet ajánl a könyvének a végén, doktor Lenkei? Mondjuk egy ilyen 30 könyvet fel, de a könyvet. Konkrétan tényleg kettőt vagy hármat. No, a, milyen érdekes! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, legyünk, ne legyenek kétségeink doktor Lenkeivel kapcsolatban. Dik Dr. Lenkei biztos, hogy nagyon jól tudja, hogy a szientológus az Magyarországon nagyon-nagyon sokak számára egy szó, ezért az ECHO TV-ben ő ezt ilyen módon nem fogja nyilván felvállalni. De ez egy eléggé egyértelmű állásfoglalás az ő részéről a könyvének a végén, hogyha valóban Habernak a könyvét ajánlja. Én nagyon köszönöm, hogy hívott minket. Én is köszönöm, és további jó beszélgetés, jó műsor, minden jót!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 Néhány SMS. Ron Hubbard írt néhány jó képzési könyvet. Olvastam, és sok ajánlását használom is sikerrel, írja Ozi, Mégis hányok a szientológusoktól. Mocsok elvakult fasiszta bagás, írja. Kötelező kezelés, nem kényszer. Kényszergyógykezelés a bűnelkövetőknek van. Jó, az megint nagyon érdemi volt a hozzászólás. Nem teljesen mindegy, hogy hogy hívott, tudjuk, hogy miről beszélünk. Melyik egyház nem működik cégként? kérdezi az SMS író és egy viszonylag jó felvetés részéről. És akkor most itt megragadnám az alkalmat, hogy melyik cég nem működik egyházként. Lassan most már a cégek is egyházként hát működnek. Hogy a egy -e? Tehát ezek a hétvégi trénégek, meg csapatépítő... Meg a filozófiája, tudod? A cég, a cég filozófiája. A cég filozófiája. Együtt mindent a Igen, hát Igen, igen, és hogy... És hogy ennek a cégnek a filozófiája, a szolgáltatás, hogy az embereknek az életét jobbá tegyük, tehát minden egy. gyakorlatilag egy egyház is arra szolgál, hogy téged kiemeljen abból, az, abból a lelki sötétségből, amiben vagy. Hát a telesop is ugyanerről szól, előtte utána, előtte egyszerűen képtelen zöldséget felvagdosni, elvágja a kezét, stb. A te módszer az ebben igazából. Rendelje meg. el -e egy, egy jobb hétköznapokba. Én, én pont az, azon gondolkodtam, itt a telefonálókat hallgatva, hogy igazából, ha úgy közelíted meg a dolgot, hogy hogyan működik egy mai multi, hogyan működik egy hívjuk pénzvadász egyháznak, és akkor most én rögtön ide sorolnám a hídgyűlit is, vagy hídgyülekezetet, e, a, Én azt látom, hogy igazából... Na, miért nem sorolod ide a református egyházat? Hát, hát, én jó, jó, jó, jó, Rögtön ide csapod, de... Tehát... Jó, akkor, <kül> akkor maradjunk annál, hogy a, a, az elsősorban vagy feltételezett, hogy olyan történelmi egyházakat tegyük félre. és. De miért akkor... tegyük félre? Tehát, hogy ez, is, ez is egy fontos kérdés egyébként, Ugyan, hogy miért tegyük félre. Tegyük félre. Ne, ne tegyük Speciál, félre a, a történelmi egyházak azok állami támogatást kapnak Magyarországon, a többi meg nem. Tehát hogy olyan, a történelmi egyházak olyan monopól helyzetben vannak, ha már pénzszerzésről pénz beszélünk, meg pénzbezsebelésről beszélünk, hát sokkal jobb helyzetben vannak. Hát ők az adónkból részesülnek, tehát a hídgyüli például, vagy a szientológusok nem részesülnek az adónkból. Ők, amit az adományokból beszednek, ők abból élnek. Állj, áj áj. Állj, állj. Tehát azért a történelmi egyházak rengeteg olyan funkciót ellátnak, amik a társadalom számára hasznosak. Hát igen, egy a, kü a külső, a külső nem, nem, nem, rossz a megfogalmazás, a kívülállók számára hasznosak, tehát a nem egyháztagok része. Tehát arra akarok kiukadni, hogy amíg iskolákat tart fenn a keresztény egyház, amíg ö, sorolhatnám a hajléktalanszállókat, stb. stb., addig azért én azt mondom, hogy így óvatosan bánjunk azzal, hogy mert hogy odaadjuk neki a pénzünket. Igen. De cserébe ellátnak olyan, vagy <coughs> cserébe kapunk tőlük olyan dolgokat, amiket más nem, vagy csak részlegesen lát el és még egy gondolat vissza a cég kontra egyház gondolatkörhöz. Mégpedig len az, hogy, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy, hogy, hogy amikor kiakadsz azon, hogy elszedi az egyháza szegény ember pénzét meg a jövedelmének a 10%-át be kell adnia. <gül> Mert te mit csinálsz a hipermarketben, Robi? Beadott hülyeségekre a jövedelmet 10%-át minden hónapban egy ugyanilyen cégnek dolgozó ha nem pont annak és rabszolgaként vagy tartva. Csak, Én... csak nevezzük nevén a dolgokat. Az egy cég. A, a kettő között egy a különbség, hogy az egyházak nem fizetnek adót, a cégek meg, meg ők sem. <gül> <gül> halló, halló! Na üdvözlöm! Na annyit szeretnék mondani szóval csak ebben a könyve kapcsolatban egy pár szót, hogy én olvastam, mert én ilyen magas koleszter, koleszterin szinttel küzdök hogy ennek e, micsoda rákeltő hatásai vannak, és én ezeket a gyógyszereket szedtem, és én borzasztó beteg voltam na, A doktor a vitamin készítményeit? Nem a vitamin, hanem a gyógyszergyártók által készített koleszterin csökkentőket. Na most eljutottam a diabetológushoz, és hát mondja, hogy hát nekem nem is igazán a cukrommal van baj, hanem a koleszterinnel. Hát mondom, én a nem szeretnék foglalkozni, mert én nem szeretnék májrákban mondjuk elpusztulni azt mondja, hogy hát ha ezzel nem akarok foglalkozni max kaphatok egy jó kis szívinfaktust hát jó, azt mondom neki, hát nekem ettől nagyon fáj a májam amiket kaptam, hát majd ő ad nekem mást na most jött a poén, ugyanúgy közgyógyos vagyok tőle nekem mindig kell hozni a háziorvosnak egy ilyen javaslatot és hát mentem a papírért és nem fogja elhinni hogy mit közlött hogy az OEP úgy rendelkezett, azoknak szabad csak ezt a gyógyszert fölírni, ha volt nekem egy szívinfarktusom, volt egy agyvérzésem, és megoperáltak érszükülettel. Mm. Na most nehogy már ugye meg kelljen előzni, meg kell várni, míg ebből valamelyik bejön. Mm -hmm. Hogy a, a és a könyve? Hát, tessék! A a Lenkei-ről volt szó, és a könyvérről, róla szeretett volna valami fontosat mondani. Hát igen, hát arról szerettem volna mondani, hogy a lenkei leírta, hogy ezek a bizony gyógyszerek, amiket nekem fölírtak, hogy ezek milyen rákkeltő határsák. Akkor jól sejtem, az, az volt a hozzászólásának a veleje, hogy a lenkeinek minden szava arany, és hogy Én fogadjuk meg azt, amit ő nem, nem, az Nem, nem, nem. Én nekem két ja. ismerősöm is vásárol az ő üzletébe, iszonyat árakon dolgozik, tehát és gyakorlatilag olyan vitaminok vannak benne. Akkor hát lenkei vagy nem lenkei, tessék ezt nekünk megmondani. Hát most már ezek után, miután elolvastam ugye egy pár doboznak az összetételét, ezek mind vízben oldódó lenkei vitaminok. vagy nem lenkei, tessék megmondani nekünk, mert nagyon bizonytalanok vagyunk most már. Már fél lábbal a lenkeiben vagyunk, de a másik lábunk kilóg. Jó, hát, hát ezek után, amiket most itt azért hallgattam meg, amit a saját szememmel elolvastam a vitamin... Ezt nem tudjuk meg soha, azt hiszem. És talán ez így lesz jól. Sziasztok, Robi! Tök igazad van, írja Zozóka. A szekták kifejezetten korunk kilátástalan helyzetben lévő sikertelen elesetkeit használják ki, hogy egyfajta látszat sikerélményben részesítsék. A munkásosztályt és egyébként meg Multiknak is hívhatjuk őket, pont. És a beszervezős hálózatépítős cégek? Kérdezi Zozóka. Azt hiszem, hogy nem más a helyzet. Robi! egyetlen egy gondolatom, amíg ellen egyszer kellene egy műsort szentelni a gyógyszergyártókra, a gyógyszerekre és a, az egészség úgy általában globálisan, úgy ahogy itt a nyugati féltekén mi próbáljuk orvosolni a problémáinkat és hú, tegyük félre ezt a lenkei félre, szerintem az rákot tudom <gül> ezt ezt meg. Tudod, tudod mi a borzalmas ebben? Tehát kiáll egy, én, hogy tudod, tudod mi a helyzet a rákkal, hogy, hogy, hogy a rák az egy olyan misztérium, egyébként a ráknak is kéne egyébként egy adást szentelni egyszer, a rák az egy olyan misztérium, mindenkinek megvan az elmélete arra, hogy mi a rákkeltő. Tehát, hogy mi, mitől lesz a rák. Igen, hát, igen de amikor, am, amikor valaki egy televíziós stúdióban, egy szám magában arra hivatkozva, hogy én orvos vagyok, és tudom, azt mondja, hogy a következő anyagok rákkeltőek, azon csak röhögni tudok, mert hogy ő nem egy kutatólaboratórium, ő nem egy orvos tím vagy nem egy milliárdos költségvetésű ö, ö, labor. Ö, tehát az, azokat azért, vagy fenntartásra kellene fogadni, amikor egy ember így, így gyakorlatilag az kielenti ki, ki ki azt bizonyos termékekről, bizonyos gyógyszerekről, hogy ez azért nem jó, mert mellékhatásokat okoz, meg ezek a büdös nagy összeesküvés elméleteket tegyük félre. Egy dolog viszont biztos, és ezért kellene rászentelni rászent, egy műsort ennek a témának, hogy igen komoly visszásságok és igen komoly ellentmondások vannak a gyógyításban, annak, hogy kinek az érdeke az, hogy meggyógyulj, hogyan érdeke, milyen anyag érdekeltségek állnak-e mögött, és hogy egyáltalán kell -e valakinek az, hogy te tökéletesen egészséges legyen. Beszéljünk egy kicsit a gyógyításról. Hmm. Hogyan gyógyítanak itt nyugaton? Tüneti kezelés, Robi. Aha. Szénon áthás vagy, vegyél be egy nyugtatót, attól majdnem alszol, és aki alszik, az nem tűszög. Elmondom neked, mert én gyermekkorom óta allergiával küszködöm De hogy, hogy még véletlenül sem kerül elő egy olyan készítmény, ami hatásosan nem tünetileg kezelni az allergiát, konkrétan a allergiáról beszélünk, az azért feletté furcsa. Bután állunk egy betegség előtt, körülbelül 30 éve, úgy terjedt, hogy ma már a lakosságnak nem is tudom, 60-70 áról beszélnek, aki érintett ilyen-olyan formában az allergiáról, vagy az allergiával kapcsolatban, és itt állunk, és egy dolgot tudunk, olyan tüneti kezeléseket biztosítunk, amik havonta jó néhány ezer vagy egy-két tízezer forintodba kerül, de gyakorlatilag nem gyógyulsz meg. Ha belegondolsz, az egy ideális betegség. Dolgozni tudsz tőle, te költeni fogsz rá havonta egy tízest. Tudod, hogy hogyan gondolkodnak a mi nyugati orvos tudósaink az emberről? Úgy gondolkodnak róla, mint mondjuk egy mosógépről. Vagy mint egy autóról. Ami számos részből áll. Ugye van a karburátor, van a motor, van a porlasztó, van a fotómű, van a nem tudom én a, a féltengely van a sebváltó, van a kuplungtárcsa. tehát ezekből a részekből áll össze egy autó, ugye? Pontosan úgy, ahogy az ember is, miből áll össze? Van a, vannak a belső szervek, ugye a máj a gyomor, a beleg, stb. Hát az foglalkozik a belgyógyász akkor hát van az agy, azzal foglalkozik az ideggyógyász. Ugye, akkor van a, nem tudom én, a, a szív, azzal foglalkozik a kardiológus. És így tovább, és így tovább. Tehát ugye ezek így specializálódnak, hát értelemszerűen ezekkel a területekkel foglalkoznak. Külön-külön hát, külön emeleten, és egyébként nem is beszélek Ilyen, és Nem Igen, így igazából nem fogják föl, vagy valahogy a nyugati orvoslás az elfelejtkezett arról, hogy az ember az egy organikus egység. Tehát az ember az nem a máj, a szív, az agy, a belek, meg a rostok, meg a bőr összessége Tehát nem ez, az ember az egy organikus egység is. És a nyugati orvoslás az nem a bajnak az okát akarja megtalálni Tehát nem a, nem a, nem a, a, a krízisnek a valódi okát keresi hanem a problémát akarja megoldani Tehát, azt én... szeretné, ha beteg lennél de csak éppen annyira, hogy el tud látni a feladatodat mm, egy picit, ez... picit gyógyszerekkel így rendbe rakja a tüneteket én, hogy nem gondolom el... azt. én nem gondolom azt, hogy azt szeretné, hogy beteg legyél az orvos, szerintem az orvos nem, nem akarja az orvos. Azt, az orvos de nem, nem az orvos azt... az orvos, hát én az, az orvosnak szerintem megkötve van a kezem mert igen. az orvos már csak azokat a gyógyszereket fogja írni amik, uh... én az orvosról beszélek nem a, nem a, nem a, nem a gyógyszerlobbiról én az orvosról beszélek de szétválaszthatóan Hát az, az orvos, az orvos a lobby. Lobby. Hát A gyógyszerlóbb mindent elkövet azért, hogy ez ne legyen szétválasztható. Erre való egyébként az orvos látogatók, ugye? Ez is egy érdekes sztori erről is érdemes beszélni. Pont erről jelentkezik csomó orvos ismerős, hogy, hogy ők gyakorlatilag már csak gyógyszerügynökök jó mm. szerben. Így megy. Szóval, szóval, mit, mit, mit csinál a, a nyugati orvos, ha valami bajod van? Azt csinálja, mint az autószerelő, tehát így kicseréli. Tehát így fogja a karburátort és berak helyette egy másikat, és azt mondja, hogy na! ezzel vagyunk. ez most legalább két évig jó lesz. És gyakorlatilag ezt csinálja az emberrel is. Tehát, hogy így, így nem, a, nem az embert gyógyítja, hanem a májat, a szívet, vagy az agyat. Vagy, tehát így igazából a problémát nem oldja meg, hanem, hanem megszünteti a tünetet. Uh -huh. És akkor nem azt vizsgáljuk, hogy ez a betegség ez miért alakult ki, mitől alakult ki, hogy, hogy mi ennek az alapja. Hanem, hanem hát... Tehát hogy mondjam, tehát egy, egy alkoholistát sem úgy kell meggyógyítani, hogy elzárjuk elől a, a, az alkoholt, és bezárjuk egy szekrény, meg eldugjuk, ha nem, hanem, hogy, hanem, hogy, meg, hanem hogy, hogy megszüntetjük azt az okot, amiért ő iszik. Tehát miért iszik? Miért boldogtalan? Hát ez rossz példa volt. Miért? Mert ha valaki rajta van, a eszem, akkor az első dolog az, hogy elzárott tőle a ezt, azt valami világos, világos, világos, de ezzel nincsen megoldva a probléma. Így van. Érted? Így van. Eltüket, együtt. Igen, ezzel nincsen megoldva a probléma. Na most a nyugati orvoslás, az, mint minden más tudomány, valahogy nagyon antispirituálissá vált. Ú, így így nem nagyon foglalkozik az, az embernek a lelkével, meg az életével, hanem az embernek a szervi bajával foglalkozik. Márpedig én azt gondolom, hogy ha egy embernek szervi van, akkor ott annak az embernek valahol az élete beteg, valahol. Valahol, valahol az életében. Még hozzá nagy valószínűséggel. Hát szinte biztosan, én legalábbis így gondolom. Én így gondolom. Azért erre. álságos az egész, mert létezik a, az orvostudományban és a nyugat-orvoslásban is ez a pszichoszomatikának a folyamata. Tehát ők azért ö, beszélnek arról, hogy bizonyos betegségeknek ugye pszichés erülete lehet, de, de odáig már nem merészkednek el, hogy, hogy, hogy mondjuk kimondják azt, hogy az, az öme az ennek köszönhető, vagy, vagy egyáltalán vagy én azt látnám, hogy összekapaszkodna mondjuk valamilyen szinten a keleti orvoslás a nyugati ö, orvoslással. Indiában a, a, az orvosi egyetemeken teljesen egyenértékű kurzusokként tanulják meg évek során a nyugati orvoslást is, meg az ajurvédikus ősi orvoslást is, ami főleg a megelőzésre épít ö, és, és tényleg az embernek az organikus egységét ö, élteti. Érdemes, ö, érdemes feltennünk a kérdést, hogy vajon miért olyan elterjedt mostanában a rák a rákbetegség mi lehet ennek az oka meg vagyok győződve arról, hogy ez egy civilizációs betegség mint hogy a civilizációnk az nagyon jól kondicionálja az embereket így élnek körülöttünk arra, hogy küzdjenek a betegségek ellen és hogy egyre hatékonyabb és hatékonyabb módszereket talál arra hogy a betegségeket gyógyítsa de egyre kevésbé képes arra, hogy hogy kondicionálja az embereket az egészségre, az egészséges életre tehát az emberek ma már az átlag életkor az ki lett tolva meglehetősen, mondjuk Magyarországon legalább 10 évvel kevésbé, mint Nyugat-Európában, ez is beszédes adat, de akár Ausztriában, tehát valami 8 vagy 10 év a különbség az osztrák és a magyar átlag, átlag halálozás között, természetesen nem a mi avunkra, de az emberek nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek ezekkel az évekkel. Tehát, hogy mondjam, megtanultunk nem meghalni, de lassan elfelejtünk élni. Tehát egyre kevésbé tudjuk, hogy mit kezdjünk azzal, a, azzal az egészségünkkel, amit, a, amit az, az orvos tudománynak köszönhetően így elnyerünk. A rák pedig egy kifejezetten kardinális, és kifejezetten, kifejezetten lényeges kérdése ennek. Mint a betegségeknek a non plusz ultrája, a rák. Én az, tehát ami, a gondolat, ami, aminek alapján elindultunk, bennem tehát teljesen más aspektusból próbáltam vizsgálni ezt az egészet. Én az egészségügyi, tehát a nyugati féltekén használhatós, vagy ha a nyugati féltekén lévő egészségügyi rendszer szisztémáját kérdőjelezném meg azzal, hogy, hogy úgy kezdődik az egész történet, hogy, hogy nekünk akkor van munkánk, amikor te beteg vagy. Nekünk a társadalombiztosítás, vagy te akkor fizetsz, amikor beteg vagy. Ez az alapmegközelítés az, ami hibás. Ez az, ami arra ösztönzi, vagy nem ösztönzi, egész pontosan nem ösztönzi arra a gyógyszergyártókat, és itt a gyógyszerlobbira próbálok rávilágítani, hogy valójában olyan készítményeket, olyan szereket és olyan megoldásokat találjanak a betegségre, ami megszünteti az okot, és nem tüneti kezelés. Ha belegondolsz csak abba, teoretikusan tudom, nem kivitelezhető meg a piaci szabályok, meg stb., de gondolj bele a következőbe. Ha a gyógyszergyártók, akiket azért így tök konkrétan nevén lehet levezni, ha nem a beteg, vagy nem a tabletták után kapnák a pénzt, kvázi a gyógyszertárban eladott tabletták után kapnák a pénzt, hanem az egészséges lakosok után kapnának fejkvótát, szerinted mennyire spuriznának azért, hogy te ne legyél már allergiás, Robi? Ha? Így tök jó, otthon ülünk, Robika allergiás, még egy, és ő is havi 12 ezer forintot dob a kasszánkba, ó, de klassz! De nem vagyok meggyőződve róla, hogy a kezükben van a, a meg, az ilyenfajta megoldás, amit itt tálcánál hát. tudnak nyújtani. Az, például az allergiára, ami tipikusan egy olyan beteg, vagy a rákra, ami tényleg megint csak egy olyan... A azért hasonló... Ez a, ez a, ez a, két, ez a két civilizációs betegség. Igen, és azért, mert igazából lekép, a, a rák az szerintem leképezése az emberi szervezeten belül annak, ami az ember, az, ami az ember ö, a földnek. Tehát az egyes emberek ellenem ennek a, a, a úgymond belső ősi törvényeknek, a közösségi ö, Szellemi törvényeknek az, hogy, hogy, egy, hogy egymásért vagyunk, hogy összekapaszkodunk, hogy együtt leszünk, egy szép új világ. Tehát ezért, valahol az emberek ö, annak idején valószínűleg hát reméljük, hogy így élhettek, és ez, ez megbomlott, ugye? És a, a szervezetben, az ember szervezetében az egyes sejtek ugyanígy döntenek, hogy ők, ők nem tartoznak most már szervesen az egységhez, hanem, hanem önálló utat kezdenek el. A, a, a belegondolás maga a kifejezés a szerves egység pontosan erre utal, hogy szerve vagy valaminek, amiről a Robi beszélt az előbb. És még egy gondolat, tehát félértés fél ne esik, még véletlenül sem próbáltam azt az összeesküvés elméletet alátámasztani, hogy mert tök rég megvannak ezek a gyógyszerek az allergiára, rákra, stb. stb. Nem, véletlenül sem ezt, csak, hanem, csak azt próbáltam mondani, hogy a jelenlegi út, a szisztéma, amin járunk, amin próbáljuk megközelíteni a betegséget, a betegembert, illetve annak a kezelését, az logikailag ellentmond annak, hogy, hogy, hogy ezeknek az erőknek érdekében állna -e egyáltalán az, hogy ténylegesen egészséges emberek rohangják. Az utcán. Egy csöppés eső, egy hangyányi benzügőz és egy marék plutónium összekeverjük, majd egyenletesen embertársaink szervezetébe juttatjuk. Rövid idő elteltével kialakul az immunitás. Ha behúzódunk a Föld alá, hogy ne testünket a Nap, sikeresen túléljük az elkövetkező ezer évet. Apokalipsis RT, a Ponte Fem 88.1-en. Ebola írja, feltűnt, hogy a szientológus telefonáló egyetlen hozzátartozója az anyja volt. Se család, se barátok, pedig 13 év után nem lehet ma is rác. Írja. Visszatérve a rákra, meg, a, meg a, az allergiára, az allergia az, az, az abszolút ma... Ö, Maj civilizációs betegség. betegség szerintem nem nagyon létezett olyan ötven évvel ezelőtt, legalábbis olyan méretekben, mint most. Olyan általános nem volt ez teljesen, teljesen biztos. Na most gondoljál bele, hogy milyen mennyiségű mesterséges adalékanyagot viszünk be a szervezetünkbe minden nap. Tehát, a kemikáliának egyszerűen hív... Hív... Hát igen, igen. igen. Hát, Tehát ezek, ezek, az az ebe, ezek az ebetűvel kezdődő adalékok, ezeknek a jó része az szintetikus. Na most akarazlag mi történt? Elidegenedtünk a természettől. Tehát megbetegít minket a természet. Miért? Mert az vagy, amit megeszel. Tehát olyan mennyiségű szintetikus anyagot viszel be magadba, hogy a természet az kivett téged maga, ma, a maga köréből, és ennek a tünete az, hogy allergiás tüneteket produkálsz. Robi, bocsánat, egy pillanat, akkor itt álljunk meg. tehát Az, az orvostársadalomban elfogadott illetve hogy felvetett elméletek szerint melyek, melyek alap te, bocsánat, újra kezdtem a mondatot tehát hogy azon elméletek, teóriák amik az allergia kialakulására vonatkoznak, azok közül amit te elmondtál, az csak egy vannak még dagivel, van egy másik, amelyik, amelyiknek igen sokan, igen sokan hódoltak be, ez rossz kifejezés, hanem egy igen sokan támogatják, vagy igen sokan mondják azt, hogy valószínűben ez az oka, az pedig a túlzott higiénia Amiről szó van. Mégpedig nem, egyszerű a dolog, ott lehet levezetni, hogy egy kisgyereket, amikor meglátszik két-három és kisgyereket, aki mindent a szájába tol, mindent bekap, akkor ő semmi más nem csinál, mint hogy folyamatosan baktériummal, koszor és zsúvával látja az immunrendszerét, azért, hogy legyen mind dolgoznia. Amikor te kihipózod neki a, a cumiát, és így gyakorlatilag így élélél az életét, illetve így nő fel, akkor gyakorlatilag semmi másról nincs szó, mint hogy az immunrendszer feladat, feladat hiányában bárminek neki esik, ami az útjába, útjába kerül. Ez is egy elmélet, csak azért álltam meg és azért szúrtam ezt be, mert hogy te ezt így egyetlen lehetőségként hoztad fel a, de ez az is a allergia kialakulása okaként, de bőven vannak még elméletek, Tehát hát mindegy hát nagyjából a, fogom. Ez is a kemikáliáról. Megint, szóval, ez, megint, megint a vegyszerekről beszélünk. Szóval a tiszta vízzel semmi gond nincs, a tiszta vízzel. Ugyanarról beszélünk, Tehát ez nem egy Igen. alternatív elmélet volt, Tehát ez, ugyanaz. ez ugyanaz az elmélet. Tehát most érted? Megeszed, a vízen megeszed, megeszed, magadra kened, körülvesz és beviszed. Ez, ez van a környezetedben, ez a közeged. Hát, arom vegyi arom. közeged van. Tehát ez történt. Na most a rákról. Hát ott is van egy pár elmélet. Mindenkinek saját elmélete van a rákkal kapcsolatban. És miért? Mert mindenki a ráktól fél a legjobban. Mert hogy a rák az nem pusztán, tehát nem pusztán arról van szó, hogy meghalsz. Tehát arról van szó, hogy Kapsz egy olyan, mit tudom én, fél évet, vagy egy évet, vagy másfél évet, két évet akár, ami nem csak fájdalommal és halál tudattal jár, tehát, hogy így folyamatos készülés a halálra. Tehát ugye rettenetesen meggyöt, gyakorlatilag élve elemészt. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen minősített esete a halálnak. És, és valószínűleg ezért is nagyon-nagyon nagy a, a, a a tanácstalanság meg ezért is, nagy az érdeklődés az iránt, hogy vajon mi okozza, mert főleg, mert nem is nagyon tudjuk, hogy mi szerintem, okozza. Nincs is igazából két egyforma eset. Hát szerintem, az... szerintem egyébként nem kell csodálkozni, hogyha ugyanazt szenvedjük el, amit okozunk a földnek. Tehát, hogy így. Kb a, tehát, hogy így hogy mondjam, hát így mi is, mi is eléggé durva módon véreztetjük ki a földet. Tehát nem nem különböző módon bánunk el mi ráksejtek a bolygóval, mint ahogyan a rák kicsiben elbánik velünk. Tehát így pont az történik meg velünk. Tehát a kollektivizmus, individualizmus ez a, ez a, ez a, ez a fő, fő kételj rákügyben, miről a Viktor is beszélt. De végsősoron azok gondolkoztam, hogy végsősoron a Föld képes arra szerintem, hogy mindennek fölé emelkedjen és lerázza magára az emberiséget. Vagy igen, vagy nem. Azért az ember egy nagyon-nagyon-nagyon szívós, nagyon-nagyon-nagyon szívós, kitartó betegség a Föld testén. azért ne írjuk le az embert olyan jó, de most mennyi összességében. Hogyan tudjuk a Földnek a testét, amíg lélegzik? Hogy mondjam? Tehát adjunk neki ilyen százezer éveket, vagy millió éveket, még az is eltörpül, hogy a Föld mellett hisztek abban komolyan, tehát szerintem... Nem, én most igazából csak vissza akartam vezetni, mert az analogia tökéletesen egyetértek, hogy azért adjunk némi reménysugarat, hogy én, én abban hiszek egyébként, hogy a rák az pont nem, hát igen, ez pont egy olyan betegség, ami egy betegségkör ami, ami azért van, mert ez most lehet, hogy csúnya lesz, és iszonyatosan nem fognak egyetérteni ezzel, de ezt az emberek maguknak csinálják, és, és emiatt, emiatt, egyén, emiatt meg is, nem az egyén nem az egyén. Uh, igen, de e, nehéz ebben be még ebbe is menni szerintem, hogy egyes e, egyének hogy kreálják meg maguknak ezt a betegséget, meg mit tudom én, de ebből szerintem csak azt érdemes ki, vagy következtetni, hogy meg képesek az emberek meggyógyulni. Hát figyelj, ha egy példa van, én ezt mindig így gondolom, ha egy példa van arra, hogy valaki meggyógyul, vagy felépül egy rákos betegségből, akkor az azt jelenti, hogy ezt hogy ez meg lehet tenni. Az egy más kérdés, hogy az emberek az egyes egyéneknek az állapota, Na nem, csak az egyén telt róla, de nem az egyén külön... tehát hogy mondjam? Hol, tehát most mi, a, mi a kollektív szellemiség? Az individualizmus a kollektív szellemiség. Mi a siker, hogyha tört, törsz előre, harapsz egyre nagyobbat a környezetedből, egyre többet foglalsz be. Felhalmozol, fogyasztasz, egyre többet és többet birtokolsz. Ez a siker. Ezt képzeljük a sikerről. Ezt gondoljuk sikernek. Na most a rák az valójában miről szól? Arról szól, hogy van egy story. sejted, az a. hát igen, de nagyon-nagyon de kétséges, hogy mit jelent ez a siker, ez egy szuicid folyamat. Tehát van egy sejted, amelyikkel idegenedik tőled. Tehát van egy sejted, amelyik elfelejtkezik arról, hogy ő Német István, és azt gondolja, hogy ez a Német István, ez egy eszme, valamiféle gondolat, amiben a so több jós tova hisz, de az ő számára már nem jelent semmit. Körülbelül olyan, mint amikor egy ember, ehhez tudom hasonlítani, azt mondja, hogy nincs Isten. Döni didró volt a nyugati civilizációban először, aki ezt így kijelentette, hogy nincs, nincs Isten, én vagyok. Én vagyok. Tehát én lépek Isten helyére, ez mit jelent? Megbomlott egy egység, tehát ő nem látja Német Istvánt, nem tud róla, nincsen tisztában azzal, hogy ez micsoda. Ez, ezt az egységet azonban helyre kell állítani. Milyen módon más módon állíthatná helyre, csak és kizárólag a saját maga mintájára állíthatja helyre. Kvázi elkezdi a környező sejteket átprogramozni a maga mintájára. Ő valójában rendet akar mert ő nem látja a rendet tehát ő ezt a német István dolgot ezt elhesegette, ő szerinte ez egy olyan eszme, amit ő már, ő, ő már gyakorlatilag meghaladt és azt mondja, hogy itt káosz van nem német Istvánság van hanem káosz, és ő helyre akarja állítani a káoszban a kozmoszt lehetséges, hogy a legjobb indulattal teszi de egy olyan hamis világképe van amelynek nyomán a legjobb indulat is csak egy szuicid burjánzás és elindul a rák és elkezd burjánzani és mi a vége a folyamatnak, hogy nem csak Német Istvánt adott esetben pusztítja el, hanem önmagát is, tehát végül saját maga is elpusztul ilyetén módon. Igen, én ezzel együtt mégiscsak azt mondom, hogy aki hisz abban, hogy véglegesen el tudjuk pusztítani a Földet, annak javaslom, hogy, vagy javaslom, hogy menjen ki a tengerpartra, nézzen szét, ami mm, akkor és úgy, amikor a, a, a teljes horizontodon, csak a tengert látod, vagy nem kell messzire menni, nézd meg egy pillangót, hogy hogy van az a szerkezet, az az állat összerakva. Az az erő, ami ezeket létrehozta, a fölött állnál te, mi, vagy az emberek? Én is nagyon sokszor bizakodom abban, hogy nem vagyunk képesek rá, hogy elpusztítsuk. Végtére is a szúnyogot sem tudjuk írtani. <gül> Igen. Suta példa volt. Igen. De azért rendben <gül> Szóval, szóval én, én, nem, én nem tudom, én nem, nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy, hogy hova vezet egyébként az embernek a... Tehát, hogy mennyire kitartó betegség az ember a földnek a testén. De, de, de olyan nagyon-nagyon-nagyon hamar vált betegségi, és olyan, olyan elképesztő méreteket ölt. Tehát, hogy ez, a, ez a, tehát a... Tudod mi a félelmetes? Hogy az ember az év Hosszú év ezredeken keresztül élt úgy, egészen körülbelül 200 évvel ezelőttig, hogy a fiúnak nem az volt a, az élete célja, hogy ő több pénzt keressen, mint az apja. Tehát nem, a, nem az volt, hogy a, az apám az, mit tudom én, megkeresett 500 dollárt, én 2000 dollárt keresek, de a fiam már 5000 dollárt fog keresni. Tehát nem így vetődtek fel a dolgok, a kérdések, hanem... 200 meg 300 generáción keresztül az emberek azok tök ugyanannyit kerestek, körülbelül tök ugyanannyi ö, értéktárgyuk, vagyontárgyuk volt, körülbelül tök ugyanolyan volt az életmódjuk. Tehát ilyen, mint ami most van 200 éve, ilyen az emberiség története során soha nem fordult elő. Gyakorlatilag a felvilágosodással, a tudománynak a vallássáválásával, és, a, és az ipari forradalommal egy teljesen új korszakába lépett az emberiség. Én nem mondom, hogy az ember rák. Én azt gondolom, hogy ez az individualizált ember, ez vált rákká. ká. De az ember az, az, az, az tudott harmóniában élni, az, élni az, a, a földdel. És nem gondolom azt, hogy pusztán az, hogy állatokat tartottunk, meg veteményeseket gondoztunk, meg néhány fát kivágtunk, és abból kunyhót építettünk. Hogy ez lenne, a tula, ez lenne az a tulajdonságunk nekünk, ami... Tehát, konkrétan a civilizációra való képességünk ami a földet eleméssze hanem ez átlépett egy, egy, egy, egy, egy korridort, vagy átlépett egy határt, átlépett egy rubikont, akkor amikor, akkor, amikor végbe ment a felvilágosodás szerintem akkor, amikor sudba vágtuk Istent és a helyére a, a, a tudományt emeltük, mint új, új szervezési elvet új, rende, rende, új, új, új rendező elvet biztosor Egyek. én szerintem így van akkor a pusztulásunk nem az értelmes életet látod, hanem, hanem Isten elvetését? Tehát nem az valami... individualizmust. Tehát szerintem a kollektivizmus helyére lépő individualizmust látom. És azt gondolom, hogy hogy, a, hogy, Isten, tehát hogy mondjam, ez, ez ott kapcsolódik a, a materializmushoz, hogy amikor az ember ö, ember elvetette Istent, akkor az Isten helyére mi lépett? A halál. Tehát mi, mi marad? Tehát mi az örökké való, ha nem Isten? A halál, az örök halál. Na most a halállal szemben itt állok én, és van még 30 évem. Mit tehetek? Mondjuk jó esetben, 30, rossz esetben 30 percen van. Világos. Mit tehetek? Mi a legjobban mit tehetek? Fölhalmozok, és ezzel egy olyan illúziót sajátítok el, hogy többet birtoklok, több és több vagyok, na majd engem a halál nem emészhet el. Persze ez ostobaság is tudjuk jól, de mégis ez a hisztéria az, ami a nyugati, nyugati embert egyszerűen űzi, hajtja előre. És egyébként ez egy ilyen teljesen, teljesen kilátástalan burjánzás az ember részéről, hát nem elégszik meg vele. Tehát így soha nem birtokol eleget. Hát te láttál már elégedett fogyasztót? Hát maximum ideig óráig, egy hét végére. Tehát amíg, amíg, a, amíg, a, amíg, amíg meg nem tanulja kezelni azt az tévét, vagy nem tudom, de, de nem. Igen, egyébként az na nagyon érdekes, hogy maguk a tárgyak meddig okoznak örömet, vagy mennyire hosszantartóan lehetnek örömforrásai. Te olyan autót még nem láttál, amit egy hónap után ne unnál meg.